Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 333. 10 hatványos adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, 10 a nulladikon, plusz mennyi? Plusz 333? Plusz 333, igen. Mondjuk, bár ez így azért matematikailag nem egy nagyon erős mondás. Vagy nem, mert az 334, 10 a nulladikon az egy. Minden szám nulladik hatvány. Ez jelent, így van, ugye? igen. Nem, de gondoltam, hogy mit kifuthatna a koromra, vagy arra, hogy mit írunk ma, milyen évszámot írunk ilyenek, de ez képest nem, nem sikerült kiszámolnom, hogy az mennyi. Nem primtényezős felbontásunk sincsen itt hirtelen kéznél, úgyhogy aki ilyenekre vágyott, az most keservesen csalódik. Érdemes a figyelmébe ajánljuk a Csúnyarosz majom podcastot, ott minden adás úgy kezdődik, hogy Hát a primtényezők valahogy szóba kerülnek, aztán később ez elmúlik. Igen, a primtényezők evolúciójának le, mindegy, hagyjuk is az egyéb-egyéb jellemzőket, annál is inkább, ezen a héten, mintha nem lett volna adás. Ez való igaz, így volt. Ezen a héten nem volt a csúnyorosz majónak adása, mert az alkotók összegyűltek, de inkább söröztek. Pontosabban étteremben ültek, söröztek, unikomoztak, rántott húst tettek, tehát minden olyasmit. Amit az elmúlt mondjuk egy évben nem nagyon tudtak, ezért aztán adást nem tudtak felvenni ők. Ezt valahol értem. A héten is eljutottam a Jegenye utcaim, majd Budapesti Kiskínába. Aha? És olyan dolgokat fogyasztottam, amiről csak mobilfotóim voltak, és azt néztem szomorúan a sarokba kucorodva egy év. Aha. És jó volt? A világ legjobb tofu csinálják. És tudom, hogy tofu az embereket általában nem villanyozza fel, de higgyétek el, gyerek, én is húséből vagyok, mint ti, de ez a legcsodálatosabb dolog az egész életben. Jól hangzik. Száz napostoljással. Nagyon, nagyon tudják. Ha már így a felvillanyozásról beszélsz, akkor el kell meséljem azt, hogy valamikor, hát nem is tudom, 2008-ban, ugye annyi? 2008-ban egyszer engem kiraboltak, és elvittek sok minden számítógépeket, meg tévét, meg ilyesmit, Egyebek mellett elvitték a kamrából a Bosch márkájú akus csavarbehajtómnak a töltőfejét, vagy hát szóval a töltőjét, amire rá lehetett tenni, de magát az akus csavarbehajtót azt nem vitték el. És hát így gondoltam, nem dobom ki, mert hogy majd szerzek hozzá egy ilyen töltőt. Hát nem lehetett hozzá töltőt szerezni. Leveleztem is annak idején a bossal, de ugye még egyszer, tehát ez 13 éve volt? Ma a kezembe akadt ez az eszköz, itt látható, most mutatom a kamerának. Ez egy nagyon jó kis fúrócsavarozó, nagyon nem ö, rádiós műfaj fúrócsavarozókat mutatni egymásnak febb karában, Nem, nem ez, ez az érdekes amíg. benne. Ugye ő vele az történt, hogy az elmúlt 13 évben sajnos nem lehetett tölteni. De feltöltött állapotban volt, amikor a rablás történt, és még mindig fel van töltve. Ezen, ezen mindig elképedek. Tehát azért tartogatom már, ugye nem tudom használni semmire. De nincs szívem tudja. Azóta kidatni. sincsen hozzá után gyártott. Nincs, izé. nincs. Én nem találtam. Ez egy, ha jól nézem, hogy Bosch X-szó Így van. És aztán annak változott a, ez a töltőszabvány, úgyhogy olyan töltő már nincs hozzá, ami, ami annak idején kellett, úgyhogy. Fotót kérünk, én nagyon csodálkoznék, hogy ez Kínában nem lehetne beszerezni. Hát lehet mondjuk az elmúlt években nem a próbálkoztam ezzel, és most hogy mondod, lehet, hogy, hogy ráveszem magam. De. Ezt mindezt csak azért meséltem el, hogy azért még mindig vannak olyan tárgyak a kezünkben, amik meglepő dolgokat produkálnak. Amúgy meg ma egy csomó olyas, miről lesz szó, ami meglepő, hiszen, ahogy azt a múlt héten ígértük, a, a tíz hatványairól fogunk ma beszélni. Én még meg vagyok konstant lepődve, mert 2008-ban engem is kiraboltak. Tényleg? Igen, igen, igen. Albérletben laktam az első évem, volt ez Pesten, és az egyik lakótársam nyitva hagyta az ajtót. Tehát tekintve, hogy ez egy olyan. Lépcsőház volt, aminek volt lent is ajtajász, de senki nem számolt arra, hogy bejönnek ve. De pont akkor járt arra valaki, nekem a fejem mellől elvitték az akkori laptopomat, egy G4-es a másik lakótársunknak a tárcáját a kabátjából, és pont most kerestem elő a blogomról, hogy ez május 12-ének éjszakáján volt, mert akkor írtam meg azt, hogy, hogy besúranók jártak nálunk, és nincsen már számítógépem. Ú, és ezt hogy tudtad megírni akkor? Az embernek egynél több számítógépe van mindig. Jaj, rendes embernek nem csak egy számítógépe van, értem. Ez Persze, mondjuk igaz. Volt egy g asztalim is egyébként, azt, amit, amit a Debreceni piacon turkáltam Winchester és minden nélkül. de az összes lényeges alkatrésze benne volt, tehát az idővel azt felépítettem, én tároljunk fájlokat és játszom le zenét számítógépé, és ha jól emlékszem, akkor azon, azon cselekedtem ezt meg. Uh -huh. Egyébként ami miatt a kezembe került ez a Bosik szófúró csavarozó, illetve inkább csak csavarbehajtó. E, aznak az az oka, hogy le kellett cserélnünk egy bútort egy másik bútorra, és emiatt újra kellett túrni az összes ilyen még valamire jó lesz típusú fiokot, és hihetetlen dolgok kerültek a kezembe. Erről nagyon hosszan tudnék most mesélni, hogy milyen az, amikor az embernek CD-k meg DVD-k kerülnek a kezébe, amin ilyen 15 éves fotók vannak, de nem fogom. Ezt tenni. Figyelj, csak úgy is, is belekeztünk ebbe, hogy, hogy, hogy témája van az adásoknak. Ö, hiszen, hát van egy következő adásunk, ami, ami el van tervezve, amiben most hírek vannak majd. De én utánára felírom ezt, akkor a, a relikviák. Uh, hát, uh, hát arról, arról érdemes egy egész adást tartani mindenki. Szerintem megéri, plusz össze kéne hoznunk azt a médiásat, amit egyszer megígértünk adásban. Viszont most Hát mindenki, aki eddig hallgatta a Metinek az eddig 332 adását, és tudja, hogy mindenfélt megígérünk, majd a büdös soha nem teljesítjük ezeket. De most kapaszkodja meg az azt a szélébe, a múlt adásban megígért uh, nagyságrendes adást azt megcsináltuk. Ez az. Ezt hallgatjátok. Sziasztok. Így van. Még ugyan nagyságrendekről eleddig nem volt szó, de majd most következik. Igen, és azt, azt el kell mondjam, hogy ezt egy, egy csodálatos az emberiség egyik uh, alapművének uh, tekintő videóik lette, amit 1977-ben csinált meg Ray és Charles Ames, aki egy házaspár volt, tervezők voltak, mindent is terveztek. Tehát mondjuk az a nagyon menő lábfeltevős karosszék, amire mindenki vágyik, aki 2000-es évek közepi, nem, 20. század közepi modernista lakásbútort szeretne. Az is az ő munkájuk, aki az Ames székféle házat ismeri, ami nagyjából üvegfalakkal rendelkezik, gyönyörű szép darab Los Angelesbe. Az is az munkájuk, de terveztek protézistől, azt hiszem kb. lapozós naptárig mindent. Érdekes. És ez a videó az arról szól, hogy elindulunk felfelé először a zoommal, és elkezdünk kizumolni a földtől, és mit látszik? Mit látunk? Egy méterről, tíz méterről, százról, ezerről, stb. Majd pedig elkezdünk utána másik irányba bezumolni az emberi testbe, hogy hogy mikor érünk az atomi, atomi szintre, és az hogyan néz ki. Hát ez kb. mindenkinek le kéne vetíteni, vagy megnézni magától. Tekint, hogy nem tudunk bemenni a lakástokba, és levetíteni nektek, mert nem vagyunk besoronomózó gépészek. Ezért rátok bízok, hogy megnézzétek. Igen, bár hát ezt gondolom sokan látták már, azért ez egy időben nagyot ment a youtube on De valóban rendkívül látványosan érzékelteti azt, hogy ha még egy nullával több, akkor az mekkora változás, és hogy mennyit kell várni, hogy nagyon sok nullával legyen több, és az már nagyon messzire, vagy nagyon közel vigyen minket. Most megnéztem a megtekintési számokat rajta, és 7,1 millió ember láttam, mióta feltöltötte az émszégnek a hivatalos útja, ami nem olyan sok. Tehát, hogy egy, egy átlag youtubernek a nem tudom én rústesztje. Tud ennél az lenni ebben igazad van. Igen. Uh -huh. Hát akkor viszont, akkor tessék, akkor lehet ezzel kezdeni, aztán aztán folytatni velünk. Minden esetre mi most megpróbáljuk ugyanezt a pénz felől nézve, bár nem csak a pénz felől, de szóval mennyi is az annyi. Majd erről fogunk beszélni, és azért érdemes ezt megtenni, én legalábbis akkor jöttem rá, hogy erre mindenképpen szükség van, amikor az elmúlt hónapokban mindenféle oltásparák közepette, egyebek mellett azzal a hírrel kellett megküzdeni, hogy az AstraZeneca az nem is tudom, egymillióból három embernél mit okoz, és, és ez önmagában már így nem feldolgozható, ez derült ki. Hát az emberek ettől megrémültek, elkezdtek szorongani, elkezdtek inkább másoltást kérni, és, és nem tudták kontextusba tenni ezt a, ezt a nagyságrendet, és egyébként az egész COVID történet alatt hát végig ez volt, hogy, hogy nem tudtuk igazán kontextusba tenni a számokat, se a kevés számokat, se a sok számokat valahogy, a, a, ami nem az életünk mértékegysége, abban marha nehezen tudom gondolkodni. Ö, igen, igen, igen. Az életben minnyien Wagner-urak vagyunk a rejtő regényből, aki azt mondja, hogy neki senki nem mondja azt, hogy száz font, mert az nem létezik. Igen. Ötöt már látott együtt, az egy hihető mennyiség. Persze a Covid-nál azért azt is említsük meg, hogy a tudományos újságírásnak van egy nagy, nagy fekete pontja ebben a témában. Amennyiben sosem, vagy nagyon ritkán sikerült Átlátható módon kommunikálni például azt, nem csak azt, hogy ezek valójában milyen arányok, tehát hogy az 1 millió emberén háromnál nál képződhet, vagy akármi én milyen kockázat, hanem azt sem, hogy valami növeli vagy csökkenti valaminek a kockázat, tehát a relatív növekedéseket, amely valójában még parányibb számokat rejt többnyire. Mert hogyha valaminek van százalék esélye, és arra azt mondjuk, hogy 100%-kal növeli valami a kockázatát, az azt jelenti, hogy annak az a 2% esélye van. Igen. Na most ennél lényegében kisebb, vagy lényegesen kisebb esélyekről szoktunk beszélni. Ami mondjuk egy Magyarország méretű populáción is azt jelenti azt, hogy hogy lehet, hogy fel sem bukkan. Vagy ha, ha igen, akkor nagyon kevésbé, vagy nagyon kevés embernél, és amikor még erre mondjuk ráterhelődik egy olyan, hogy találnak valakit, aki elmondja, hogy. És akkor azt hittem, hogy majdnem meghalok, tehát bejön az anekdotikus bizonyíték a kendős néni elmondja, hogy milyen volt. Az meg aztán teljesen teljesen tönködcseszi a teljes, teljes kockázat megállapító képességünket, vagy a kockázat becslő képességünket. Ez mind így van. Én azért egy kicsit, hát ha nem is felmenteném magunkat, meg az emberiséget úgy általában, de legalábbis adnék arra valamiféle magyarázatot, hogy hát ez ilyen. Mármint, hogy azért ezt lehet tudni, hogy az ember, az tényleg nem képes bizonyos nagyságrendekkel már bánni, egyszerűen csak azért, mert nem, mert teljesen absztrakt fogalmak. Tehát az, hogyha valami 10 milliárd, az hogy mondjam, abból, azért, abból úgy nincsen sok. Annyi nincs igen. Vagy hát ezzel nem tudunk mit kezdeni mondjuk. Szembe jött velem egy olyan szám, miközben készültem az adásra, hogy, hogy mennyi az 1 az milliárd. És ha például el akarnánk számolni 1 milliárdig, akkor az mennyi ideig tartana? És egyrészt. Már eleve érdemes belekalkulálni, hogy amíg azt kell mondani, hogy 1, 2, 3, 4, az viszonylag gyorsan megy, de amikor azt kell mondani, hogy 786.419.621, arra azért egy kicsit több időt kell számni, úgyhogy aki számolt, az átlagosan 3 másodperc per szám ezzel számolt, és így az jött ki neki, hogy 95, mert hogy vagy, is, 95 évig kellene folyamatosan számolni megállás nélkül, hogy elszámoljunk egy milliárdig. Szóval, hogy már az egymilliárd is iszonyú sok, hogyha el akarunk odáig számolni. Miközben meg, ha mondjuk a pénzről beszélünk, akkor hát neked, meg nekem az egymilliárd elég sok pénz, de mondjuk azt nem tudom, meg kellett volna nézni, hogy hány magyar vállalatnak van egymilliárd forint fölött az éves árbevétele, de szerintem jó soknak. Szerintem biztos, hogy soknak, de szerintem menjünk le a listának a leges mert mert az, amit... Jó, nem az, amit mindenki kézbe tud fogni, de az, az amit, uh, amit egyszerű megközelíteni. Már itt, hogy kezdjünk egy forintról. Nagyon jó. Mi kerül egy forint? Ami az semmi, nincsen egy forintos uh, érménk sem egy ideje, pont azért, mert teljesen értelmetlen volt. Igen. Ugyanakkor, hogyha van egy uh, 50 darab egy forintos, tehát 50 forintot tartalmazó bontatlan rolnid, ami hú, nem tudom, érmében, hogy mondják azt, hogy bosta tiszta, de tehát, hogy nem volt, nem volt forgalom, nincsen összekarcolgatva. Itt azt írják, hogy UNC. Mindegy un, valami, akkor azt el lehet adni például a vaterán, és találtam is egy ilyen ilyen rolnit, az 10.000 forintért ment el, de ez már, a, ez már a gyűjtés része. Egyébként újabb jó állapotú 1 forintosokat, 100-200 forintért lehet numizmetikai boltokban venni. <gül> Úgyhogy mindenki túrja fel a mindenféle fiókjait ha mert biztos, hogy fog találni. Meg valószínűleg fém as meg ilyesmit. Általában véve egy-két érmét mindenki mindig rakrál, amikor a kezébe kerül. Nekem van egy malac alakú gömbűű perseim, amiben beledobálom ezeket. Nem is gyűjtési célra, hanem azért, ne csörögjön a ember. Plusz a kocsinak van ott a kézifék mellett az a kutricája, vagy mindent betoszogat az ember a zsebéből. Ött pedig az elkávézható lakik, de az nyilván el lesz kávézva utóbb Most látom csak, hogy ez a 50 darab rolni. Ez a legutóbbi egy forintot tartalmazza, tehát leg, legutóbbi egy forintos pénzérmét, nem pedig azt a régit, amit én. Ami az én fejemben a mai napig az egy forintos, ami. Alumínium szívű. Ez az volt, egy forintos igen, a fejedben? Igen abszolút, Ami kétszer akkora volt, mint ez a részszínű. E, egész máshogy volt rajta az egyes volt, az egyes körül két babérák talán, ha jól emlékszem. Hát ahhez képest ez már ilyen. Hmm, ez már nem olyan izgi. Pedig ez is. Uh... 30 éves. 30 éves. Hát a 92-ben kiadtak egy róla ilyen egyforintost, az azt jelenti, hogy. Az azt jelenti. Hm. Le vagyok nyűgözve. Ennyire régi, az az alul egyforintos, ami az én fejemben az forintos. Hát figyelj, leszek a videómból, akkor én Hongyula és te leszel, szanyi Tibor. Öregek vagyunk, Ferenc. Jaj, nem lehetek inkább én a Gyula? De csak, hogyha felvezed a mászókát a fejedre, amit szintén fiatalabb hallgatóink nem ismernek. Igen, akár csak a Rolni kifejezést, úgyhogy ezt még el kell magyarázzuk, hogy a Rolni az a dolog, amikor sok pénzérmét egy hengerbe, vagy egy oszlop, oszlopba hengereznek, nem, ez így nem jó, oszlopba gyűjtenek egymás fölé rakva a pénzérméket, ez így definíciónak hangzik, és betekerik papíra. Olyasmi, igen. Összerögzítik, és a pénztárosok ezt szokták így felszakítani, és beönteni az így kiszabaduló érméket a kasszába. És hogy ugye az van, hogy az ember, hogyha saját maga berolniz ilyen pénzérméket, akkor az el lehet fáradni a bankba, és ott átveszik. Szerintem még talán egy forintost is átvenne. Nem, egy forintost talán már nem vennének át. Biztos, hogy semmit nem lehet egy forintért venni? Semmit nem. E és hát e azt mondom, hogy dalcsadnak már két forintért. Jó. Oh. Jaj, arra dara dalra utalsz, amit ez ugye a Paymobil zenekarnak a nálam mindig két forint ez a dal című száma. Igen, igen, igen, és aminek a végén már megjelenik a, az infláció. A, az infláció, hiszen egyszer csak elkezd felmenni. Igen, ezt viccesen mindig úgy énekelték, hogy egy idő után már több volt. A a kezembe került a egy vízjelét egyébként, amit nálam idősebb embereknek terveztek a anyám küldelt azzal, hogy a. 35 kérdés volt, nem tudom, 21-est, a 22-est és a 27-est, nem tudja, többit már megfejtette, és ebben régi daloknak voltak sorai átírva más szavakra, és meg kellett fejteni, hogy, hogy, hogy, hogy ki az előadó egyébként, ebben volt a, a nálam mindig két forint az adal, és onnan jutott eszembe. Értem. Én viszont nem találom a, a, az, hogy ezt hogyan volt átírva, ellenben a beteg című számról is volt benne megemlékezés. Gyere, őrült? Igen. Ez talán ebből a művek? Az bizony. Ó, uh, de jó vagyok. Jaj, jaj, jaj, jaj. Ja. Na de vissza az egy forinthoz, az a fura, hogy uh, én megnézegettem, hogy uh, amerikai cikkeket találok, és persze sok olyan amerikai cikket találok, hogy miket lehet venni egy centért az Amazonon. Ilyenből rengeteg van. És hát meglepően sokféle dolgot lehet venni az Amazonon egy centért. Azt gyanítom, hogy olyas miket, amiket csak... Uh, Nagyobb tételben lehet venni, tehát, hogy nem egy darabot veszel belőle, hanem mondjuk százat, és így fizetsz egy dollárt. De például volt a, a listában gyerekeknek szánt ezüstgyűrű, gondolom esetleg ezüsttözött, vagy ezüst színű, Megmutatták neki az ezüstöt a távolról. Igen. Meg egy plexin keresztül. A matrica. Meg, ami talán a legjobb volt, az egy uh, ilyen fűre illeszthető Elf, hogy mondjuk az elfet, manófül, gumi manófül, ezt is lehetett egy centért vásárolni az Amazonon. De aztán kihozzák neked, nem tudom, én három dollárért gondolom. Vagy ez már friss pingel? Nem, be kell érte menni a központba, gondolom. Személyes átvétel, igen, a legjobb. Jól van, hát szóval, hogy egy forintért nem tudunk semmit venni, ez azért szomorú, hiszen, hát nem tudom, a te gyerekodba, hogy volt az enyémben, még lehetett egy gombóc fagyit venni egy forintért. Én a 8 forintos gombóc gyerek vagyok, az az első ára, amire emlékszem. Aha. A, mondjuk én, én is azt hiszem nagyon kicsi voltam, amikor 1 forint volt a gombóc. Ma már azt hiszem drágább egy kicsit. Viszont ugyanekkor a bajban vagyunk a következő következő a 10 forinttal. Semmit nem találtam, ami 10 forintba kerül. Minden, ami eszembe jutott, az drágább. Aha. Hát ö, nem tudom, a 100 forintos boltban lehetne próbálkozni azzal, hogy ebből nem kérem az egészet, hanem csak egy szeletet, ha le tudnának vágni. Igen, igen, nem kell a dobozgyufa, ami 150 forint, vagy hogy, hanem csak két szállat, ha lehet. Ki tudna belőle számolni, kisasszony? Tíz szállat? Három lett maradhat? Igen. E, a tíz forint az még mindig el van inflálódva egy kicsit, igen. Bár azt jelenti, hogy 10 forintért biztos lehet venni, tudom én, evőpálcikát, vagy valami ilyesmit, csak olyan tételben, ami vagy fogpiszkáló, fogpiszkáló biztos, hogy van tíz forintért. Szerintem ö, nem íri meg annyira kicsi, Tételben adni, hogy 10 forintba kerüljön. Hogy több vele a gond? Már a. Aha! Munkaidőben. Hát, ez egyébként simán lehet. Tehát nekem a 100 forint tűnik az első olyan értelmezhető összegnek, amiért adnak valamit. Hát, igen. Például egy doboz gyufát. Vagy 100 forintért már adnak, árukeresőztem, nem mentem le a boltba miatt, de egy tízes csomag orbitot. Ó, hát 100 forintért már sok mindent lehet szerintem venni. Nyalóka. Például gyakorta veszek nyolókat ja, 90 forintért, vagy 99 forintért. Aztán jobb helyeken még van golyórágú. A golyórágó árát nem találtam maga, az nekünk is eszembe jutott. Töccsémmel beszéltem, hogy mondjam már valamit, ami szerint a 10 forintba kerül. van, hogy a golyórágót keressek. Az internet nem az a helye, ahol egy darab lehet rendelni. Viszont az jutott eszembe, hogy régen, még amikor egyetemisták voltunk, akkor az egyetemi büfében lehetett venni cigarettát szállanként. És arra persze nem emlékszem, hogy akkor mennyibe került egy 100 cigi, És azt gondolom, hogy manapság meg ugye a nemzeti dohányboltba kéne bemenni, ahol biztos, hogy benne nem adnak egy 100 cigarettát, De ha adnának, akkor az körülbelül egy százas lenne, nem? Sőt, lehet, hogy már ötvenért is lehetne venni egy szállat. Az igazság, hogy én szokás szinte sosem dohányoztam, emiatt nem tudom a cigérakat. Tehát olyan volt, hogy részegen vettem magamnak szivart nemzeti dohányboltba. Olyan volt, hogy valahol találtam. Ö Hú, hogy hívták azt az indonész cigarettát, azt a fajtát. Igen, tudom, én sem tudom. Amiből a felét elosztogatja az ember a másik felétő szívvel, és másnap csodálkozik, hogy miért olyan a szája íze, mint hogy felgyújtottak volna egy indonéz fűszerboltot. De hogy ez a. A veszek cigit, mert legyen cigém, az, az nem volt meg nekem. emiatt azt nem tudom az árakat. Hát a maiakat én se, szerencsére. De valahogy ilyen 1200-1300 forint kb. egy doboz cigi azt hiszem és húszá van benne, vagy esetleg most már csak 19, Vá, nem tudom. Na jó, de ezt biztos a hallgatóknálunk sokkal jobban tudják. Nincs valami, ami 100 forintért van, mondjuk áram, egy egy, szerintem egy, egy óra áram az azért drágább. Az biztos, hogy drágább, már drágább az egy a másfél liter ásványvíz, az egészen biztos. Jaj, de nem, de viszont literes ás, ásványvizet azt valóban lehet szerintem kapni 100 forint alatt. Persze, 80, 80 valány forintért szoktam venni az Aldiban ilyen nyilván valami csapvizettartalmazó palackot. Ez, ez nem rossz, ott megint persze a, a környezetkárosítást fizetjük ki nagyrészt, akarom mondani a palackot. Természetesen. Azon gondolkodom, hogy viszont lehet-e valamit kapni ennyi pénzért, aminek köze van az informatikához? Megkockáztatnám, hogy nem. Tehát, hogy nagyon régen, amikor a még érték volt, akkor... Akkor 100 forintosban kifejezhető értékbe kerültek a flopik, flopik például, de hát hol van az már, hogy akár flopit használunk? Esetleg valami etikettre gondolhatna az ember, de az etikett az rohadt drága dolog. Ugye ez az öntapadós címke, amit meg lehet nyomtatni printerre, de etikett az egy nagyságrendel, drágább dolog. Már persze, ha egy lapot lehetne kapni, az valószínűleg ebben az fekvésben lenne, de hát egy lapot nem lehet kapni. Most hiába gondolkodunk, nyilván nem fog semmi eszünkbe jutni így hirtelen, de én se tudok mondani, viszont az egyel több nullát tartalmazó 1000 forintos kategóriában, ott azért, már, ott azért már. találni ezt azt. Ezer forintért adnak dolgokat. Ez az, az első úgy értelmezhető dolog, hogy nem csak az, az a nagyságrend, amiből egy párat bedobálunk a parkoló automatában mondjuk, hogy maréknyit kiszórunk az asztal, és, a, és akkor azért. A, ötletem támad, közben azért hallgattam el, és akkor azért adnak egy sört. Uh -huh. Mennyibe kerül a legolcsóbb aldi sör? Hmm. Hát szerintem ilyen 180 forintba. Na, akkor az is a 100, 100 forintos kategóriában működik. Így van. Ez egy fél sör. <gül> igen, igen, igen. Nem azt mondom, hogy ezt érdemes megvenni, de meg lehet. Meg aztán el tudom képzelni, hogy van ez a hmm, egyesek által kőműves, aktimálának nevezett kis kétszentes üvegcse, ami nem is üvegcse, nem műanyag palackocska és benne valami denaturáltsesz enyhe ízesítéssel. A tüskéről beszélünk. Tüskének is szokták mondani, így van. Szóval nem lehet, hogy az valahogy ez, a, ez, a, ez az árvilág már, mint a. Tehát közelebb van a százashoz, mint az ezreshez? Valószínűleg, de Ugyanitt akkor még amiben el lehet gondolni. Egyébként találtam most. Bakterbandi Bandi nevű 22%-os alkohol, 005-ös kiszerelésben 117 forint nettó. Tessék, 149 forint bruttó. Erről viszont az jutott eszembe, hogy ha bárha Budapesten bemész egy kocsmába, akkor nagyon valószínűsíthető, hogy 200 forint körül kapsz egy korsósört, de azt gondolom, hogyha viszont lemegyek falura, akkor ott, akkor szerintem egy százasért tudok, tudok szerezni egy korsósört. Egy poharat biztos, de szerintem egy kódit is. Uh, ha ez bármennyit segít ebben a projektben, akkor szívesen adom azt a 200 forintot neked, amit rá fogsz költeni. Uh, nekem régi tervem az, hogy egyszer megkeresni Budapest legolcsóbb korsósörét, de egészen egyszerűen uh, hát szóval fájt az ötlet. Már a másnap. Ez Tudod, amikor magadhoz ölesz öle egy egész paplanyi Aspirint és azra gondolsz, hogy ez nagyon nagy hülyeség volt már, amikor kitaláltam is, és most mellég öreg vagyok ahhoz, hogy ne próbáljam megvalósítani az én ötleteimet, amiről már először látszik, hogy a következő nap az nagyon rossz lesz, és utána sem fogom magamat szeretni érte. Mert rosszul álltál neki ezt, ezt, ezt hogy is mondjam, csak egyrészt gamifikálni kell, másrészt pedig e, e, társadalmasítani, amennyiben, hogyha megkérdezzük a kedves hallgatókat, hogy meg tudják-e találni a legolcsóbb Sőt, akkor azt gyanítom, hogy meg fogják találni. Igen, erre mondja azt a nép, gyermekek most igéket tanulhattak, hogy más faszával vernél csalánt. Hát igen, a nép ezt mondja. Valóban, mi szerencsére nem használunk ilyen kifejezéseket. a fenében ez annyira szép. De hát ez csak idézett volt. Ez a, ez a mindent kifejező magyar szólások egyike. Igen. Talán a Katiban a gyerek ilyen még, de egyszer a Katinek utána néztem úgy, hogy azt tudom, hogy ezt mindenki félrehajja. Jó. A... Tovább mehetünk. Ezer forintból, a, de itt azt írtatok, hogy két sör a kocsmában, tehát az egyik, Pontosítanám, hogy budapesti kocsmá. kocsmában egy, egy sör is lehet, tehát hogy van mi mi valamilyen kézműves kraft és vagy van erre egy harmadik szó, és amit nem jut eszembe. Kisüzemi. Igen. Sört veszünk, akkor simán lehet, hogy egy sör a kocsmában, és még, még csak nem is korsó. Elfogadom, de azt is, hogy vagy azt is hozzáteszem, hogy máshol meg biztos, hogy háromszer is kijön abból. Viszont, amit biztos, hogy kijön belőle, az egy GPS chip, amit aztán be lehet tenni mondjuk egy ilyen kis lencse alakú tárgyba és el lehet nevezni rtx De ez azért jut eszembe, mert amikor mi még az Origónál dolgoztunk, hát a 2010-es évek, nem is, inkább a 2000-es éveknek a második felében, akkor akkor hangzott azért gyakran ilyen, mi legyen a következő nagy dobásunk értekezleteken, hogy egyébként főnökünktől és azóta jó barátomtól a Tibortól, hogy gyerekek, egy dollár egy GPS chip, Egész tuti, hogy a location lesz a következő nagy dobás. És hát egyébként igaza lett a location, valóban nagy dobás lett. Így készítettük mi el akkor a... Hú, mi is volt a neve a térképünknek? 168. Nem 168. Nem. nem, nem, nem. Mert ugyanaz volt a neve, mint a, mint a különleges tudakozónak a telefonszáma. De kínos, hogy nem emlékszem. Pedig én voltam a... nem is tudom. Nekem valami -e? 118, 100, 169, vagy valami ilyesmi számra emlék. 196. 198. Talán 198. Na mindegy, ez most nem fog eszünkbe jutni. Az a lényeg, hogy számszámszám.hu volt a címe, Örült menő volt, ugyanazt tudtam, mint a Google Maps, csak akkor még nem volt Google Maps, és uh, nem is értem, hogy miért nem lettünk vele világhírvek, de nem lettünk ez tény. Viszont uh, már akkor is azon gondolkodtunk, hogy a GPS az majd, uh, majd betör a világba, és hát akkor még egy dollár volt egy GPS, chip, most már igazándiból, hát olyan, tehát kevesebb, mint tehát láttam olyan hirdetést, amikor egy centért lehet, vagy igen, azt hiszem volt egy-három egy, egy cent között volt egy GPS csipár, nyilván nagy tételben vásárolva. Megláttam olyat is, amikor egy modul, mármint egy GPS modul, akár 3-4 dollárba is belekerült, de alapvetően egy ezresből már egy nagyon fullos műoldos követés kijön. Szerintem még elemet is kapunk hozzá annyiért. Igen, ami önmagában ez az, ez az ár lenne, a, nem tudom én, a CR22-es ellen most éppen mennyire, mennyibe kerül kilója, de az sosem volt igazán olcsó. Ugyanitt egyébként 16 dollárért adnak 5 darab ö, ö, valós idei órát. <gül> Szintén ugyanezzel az elemmel működik. A valós idei az azt jelenti, hogy csak azt jelenti, hogy méri az időt, vagy azt jelenti, hogy szinkronizálja magát az atomórához? Ö, nem szinkronizálja magát, viszont saját elemmel rendelkezik. Tehát, hogy egyszer be van állítva, akkor az be van állítva, és, és kevesebb késésebb, most már ezeknek a azt hiszem mint régen egy ilyen nagy... Ize, ipari regszekrénybe berakható rubidium time standardnek. Tényleg, ilyen jól állnak a mai kvarc órák? Ezt nem tudtam. Aha. Azt hittem, hogy az még mindig egy ilyen nagyon pontatlan üzem. És tudod, mit használnak egyébként a helyettén? Ez, életem egyik élménye volt, jártam fel a Pisz piszkés tetői hogy ahol csillagászok dolgoznak, akinek a munkájához nem árt a pontos idő. Uh -huh. És ott volt hát lényegében levágva a műszerszekrényről egy ö, egy nagy ipari, tehát azt hiszem kvarc idősztenderd, és be volt húzva egy darab GPS-antennak kintről, mert hogy onnan megkapják a pontos időt. Még sokkal gyorsabban, még sokkal pontosabban. Szóval a GPS-t használnak? Amúgy igen. Mert de ugye, úgy van, nem, hogy a GPS műholdakon van egy atomóra. Aha. Egyebek mellett, tehát van azon minden. Hiszen a GPS az időt küld, és tudjuk, hogy melyik volt hol van. És ebből, hát ha valaki ezt elmagyarázza, hogy hogyan működik, akkor azt megköszönöm neki. Valahogy szökedi a helyünket. Igen, de az tényleg ez hogyan? Időt már, mint hogy azt küldi, hogy mi, amikor ő el, elkezdte küldeni ezt a jelet, akkor mennyi volt az idő? Igen, itt még van benne akkor is izé távolság, még van benne azt hiszem relativitás elmélet. Tehát az én nagyjám leoldené a laponnál. Az enyém eleve nem melegedett még be annyira, hogy ezzel tudjon valamit kezdeni. Úgyhogy akkor ezt elengedhetjük. Elégedjünk meg annyival, hogy a műholdakon atomóra van. Manapság az atomóra azért nem egy ilyen. Tehát nem úgy kell rá gondolni, mint egy mint egy dologra, ami akkora, mint egy Polszki fiát, hanem inkább úgy, hogy ez egy ilyen nyákra forrasztható kis gömböc. Úgy, és egyébként van még valami, ami, aminek hát az időhöz és a e, térhez és az abban való létezéshez van köze, és ezer forintba kerül. Ez a három egy. Három busz egyel, bárhova el lehet venni Budapesten, nem? Szerintem nagyjából, bár hát attól függ, hogy honnan indulsz, de azt hiszem, hogy igen, tehát három busz így az elég a, a város átszeléséhez. Mert úgy képzelem, hogy a egy busszal elmész a metróig, aztán mész metróval, és aztán egy busszal elmész a metrótól a végcélig. Szerintem ezt meg lehet csinálni. Biztosan nagyon-nagyon akarja valaki, akkor, akkor tud találni olyan viszonylatot, ahol nem elég ez a megközelítés. De hogyha ez igaz, hogyha mondjuk akár csak a, az utak többségére igaz az, hogy ezt így meg lehet csinálni, akkor szerintem egy nagyon menő tömegközlekedésű város vagyunk mi itt Budapesten. Jaj, ezt olyan sokszor kell elmondani, mint amennyire sokszor el kell mondani azt, hogy Magyarországon jó az internet, hogy átlagosan véve Budapesten nagyon jó a tömegközlekedés. Igen. Átlagosan véve, amíg ott laktam Miskolcon, és nagyon jó volt egyébként, és amikor átköltöztem Debrecenbe egyetem alatt, akkor tapasztaltam meg azt, hogy milyen az, amikor valahol egy, egy közepesen tehetségtelen banda csinálta a tömegközlekedést és hirtelen 10 perceket kell várni buszokra, meg húszakat. Debrecen az a hely, ahol egy darab villamos van, az egyes villamos? Ho -ho, minden tudsz a városon. Egyes villamos, az egy darab, igen. És minden nagy. Tehát nagy állomás, nagy templom, nagy erdő. <gül> és ezeket érinti az egyes vonala? Amúgy igen. Az egyes vonal északdérben végigszeli a teljes várost. Mondjuk ez logikus, és nem véletlen hogy ez Budapesten is így van, az egyes szintén végigszeli az egész várost. Észak-Budától. Hát meg, megkerüli. Télpestig. Jó, egy kicsit úgy kereng is rajta, való igaz. Jó van, hát akkor az 1000 forintról ennyit. 1000 forintból egyébként szerintem már egész komoly elektronikákat lehet venni, tehát nem csak egy GPS csipet, hanem azt is merném állítani, hogy egy egyszerűbb erősítőt vagy egy kvarcórát, az be lehet ennyiért szerezni. Mondok még egy ezer forintot, másfél óra molbubi lesz majd, ha indul a rendszer. Ó, szerintem újraindult a rendszer, legalábbis én láttam embereket a napokban múlva biciklizni. Na, értem. A, akkor a biciklik már működnek, a honlapjuk még nem igazán. Az lehetséges. E, Mindenesetre az első fél óra a, a honlap egy előásott almenője szerint ingyen van, és onnantól kezdve fél óránként 500 forint, tehát 1000 forintért másfél órát lehet biciklizni. Az is nagyon sok mindenre elég. Mondjuk a fél óra is nagyon sok mindenre elég. Hát igen, másfél óra alatt azért... Az megint egy olyan, hogy, hogy észak-dél irányban nagyjából átszelhető a város. A Nagyjából azért mondom, mert természetesen Budapest a külső kerületeken túl is még nagyon sokáig tart. Erre mindig rádöbbenek. Jó kis újpalata hármas határhegy. Igen, mert az, aki azt gondolná, hogy mondjuk egy Újpest-Kispest távaz valami, az, az nagyjából szerintem az átmérőnek a fele. Újpesten is van még túl, meg... Kispesten lef Kispestől lefelé van még szerintem három kerület. Sosem számoltam magamban össze, de vannak kerületek, ahol még egyáltalán nem jártam Budapesten. Hát nézd, én idősebb vagyok és tőzsdzsökeres, én szerintem már mindenhol jártam, mindegyik kerületben, de volt, szóval azért a mai napig van olyan élményem, hogy, hogy elmegyek valahova, és azt mondom, hogy ez olyan, mint hogyha egy másik város, tehát mint hogyha mondjuk egy kisebb Budapesti-Magyarországi város lenne. Simán. Ja, Tehát ez elég újpesváros városközpontba bemenni, vagy, újpa, ö, vagy nem, nem újporozat akartam mondani, mi az a másik, ami ilyen kisvárosi Pesterzsébet. Jaj, lényegében a, az én hometown mondod. Jó, de te ott egy ö, ilyen utcában laksz, ahol házak vannak, de van egy főtere, meg minden, meg piacépület, meg ilyen teljes kifényen. Olyan dolgok, amik egy városhoz szükségesek. Igen, hát hiszen Pesterzsébet egy önálló település volt. Tudom is én a 19. századig, azt hiszem. Aztán gyűjt a kis gömböc. Aztán gyűjt a kis gömböc, igen. Szóval persze, hogy van minden, igen. Úgy, ahogy mondod, van. De és most a, a lányaim ma mondták, hogy ők bemennek a városközpontba e, Bubble Tea-t vásárolni, és így is tettek, és a városközpont az, hát az itt van. Mondjuk 20 utcányira. Ja, hogy ez Pesterzsébet Nem van. a Deák térre mentek be mulatni, hanem... Hanem csak ide a Helyi. Hanem helyi. Mesterébe, a trénács le. elé. Amúgy lehet, hogy van közel Rákóczihoz, nem tudom, hogy hívják azt a környéket, de valami neve van. Hát ha nem, akkor kosút. De még azt akartam megkérdezni tőled, hogy ha már az ezeres számot így tárgyaljuk, és nem mindig csak a forintokról beszélünk, hogy, hogy Magyarországon lehet ezer kilométert utazni egy irányba? Hú! Ö, nem tudom, figyelj, én megnyitom a Wikipédiát, még egy dolog jutott eszembe, hogy az ezres számot nézzük, hogy egy ezer darabos könyvtár az, ami mellett már úgy kényelmesen el lehet létezni, tehát az már az észlelhető mennyiségű könyv. Hát nézd, ugye számoljuk ki, hogyha van ezer köteted, és iszonyú gyorsan olvasol, és mondjuk átlagban öt nap alatt elolvasol egy könyvet, nem, legyen inkább Három és fél nap, az akkor már nagyon gyors olvasás, csak egyszer lesz számolni. Ugye az 3560. E, a jó, igen, körülbelül. Tehát ez körülbelül tíz év alatt olvasott ki azt a, azt a könyvtárat, hogyha tényleg mindent elolvasó három és fél nap alatt. Na jó, de egy könyvtárat nem így használunk természetesen. Hát hogyan? Tehát nem úgy hogy elindulunk az albetűs szerzőktől? Elindulunk Akunyintől, és bezárjuk, most mondj egy zébetűt. Igen, Zsigmond Moritz. E, igen. Nem, hát hogyha a szakirodalmak vannak benne, akkor van, hogy csak egy tanulmány kell egy könyvből, vagy kettő. Ellenben tudod, hogy nagyjából mi van benne, és akkor van egy ilyen kutatókönyvtárad, ahol, hogyha bármi más kapcsolódó témahoz szeretnél hozzáolvasni, akkor azt a könyvet veszük le a polcról. Tudod ez a klasszikus, ahogyan számolja ki a mérnök, hogy típusú, meg a matematikus, meg a fizikus, stb. vicc, és akkor a mérnök kiválaszt, hogy levesszük a polcról a... 1987-es kis csapálygolyókatalógust ellapozunk a 78. oldal, és megnézzük, hogy a 8 mm-es csapálygolyónak mennyi a sűrűsége. <gül> Na jó, jó, de mindezzel csak azt próbáltuk leplezni, hogy az élőben Google-guglizás keretében kiderítjük, hogy mekkora a távolság Magyarország keleti vége és nyugati vége között. De ezt még nem találtam meg. De én addig még úgy is tippelek, hogy én szerintem bőven nincs 1000 km, hanem Sokkal-sokkal kevesebb. De jó lenne, lenne, erre egy weboldal vagy valami. Hát, mondjuk egy jó kis térképes valami? Mit szólnál ahhoz? Legnagyobb szélessége Észak-dél 270, legnagyobb hosszúsága 530 km. Ezt az 500-at tippeltem volna. Na hát igen. Felső szölnök Tiszabecs között. Hát akkor ebből Tiszabecset tudom, hol van. Esetleg, ha oda-vissza megyünk, egyet, akkor meg tudjuk ezer kilométert autózni. És e, hát azért az már, az már jó sok idő lenne, meg jó sok benzin lenne ezt a, ezt a távot megtenni Magyarországon belül. Ugyanint ennek egyszer utána olvastam, amikor is előtúrtuk, vagy a kezünkbe került ez a nagyon jó e, leírás, a motoros túra, mopedes, sőt, mopedes túra Magyarország határai körül, hogy ott a végén volt egy ilyen GPS track és volt egy kilométeres értéke, és megnéztem, hogy ez normál tempóval hány liter benzin és e, és hány nap, és hogyan kell haladni. És hogyha azt akarod, hogy Budapestről le vagy felmész éjszaknak, vagy élnek a határozásod, hogy az országot a legkisebb kis utakon, az már egészen hosszú. Tehát uh -huh. az már nem az ezer. Uh -huh. Uh -huh. Plusz nagyon jó útnak tűnik. Hát, rá menjetek. Viszont az ötlet fel bennem, hogy egy kicsit fel kell pörgessük a számokat, hogy gyorsabban forogjanak a nullák, mert hogy még csak most jön a tízezer forint, és még hány lépcső van addig, mire odaérünk, amit már fel se tudunk fogni. Jó, akkor elmondom az árakat nagyon gyorsan. 22 liter benzint adnak nagyjából tízezer forintért. Hát az egy fél tank. Ha jól számoltam, egy fél tank benzint, hogy legyen mivel összevetni a környezetvédő embereinknek, akkor ez egy Miskolc-Budapest osztályú IC-re túrjénynek az ára. Ha nem első osztály utazunk, akkor az lényegesen olcsóbb lenne, ellenben hát tekint, hogy Magyarországon az első osztályon olyan, mint máshol a másod. A másod pedig, amikor legutoljára vonatoztam, és ennek mondjuk pár éve volt, akkor úgy nézett ki, mint egy marhavagon. Ezért elképzelhető, hogy ezt a különbözőt érdemes megfizetni. Vagy ennyibe kerül egy drága buta telefon, egy átlagos, nagybillentyűs, nagy kijelzős, nagy mobil, vagy egy otthoni dekteló, ez a, a rádiós drót nélküli analóg telefon. Ami, mint otthon megfigyeltem, a világ egyik nagyon célszerű dolga. De semmiképpen nevezük nevezzük analóg telefonnak. Biztos, hogy nem analóg már. Hát valószínűleg nem, várja, vonalas ez az ezt az azt az ott keres. az stimmel. Mert valószínűleg egyébként a, a, a drót az egy IP alapon küldi tovább utána már a telefonhívás, de ezt a kutya nem tudja. Így van. Annak, hogy egy drágabb telefon ennyibe kerül, annak a későbbiekben még ilyen szánok jelentőséget, erről érdemes beszélni, de nem is tízezer szerintem, inkább 5000 forintért már kapunk egy olyan telefont, amivel lehet telefonálni, le lehet játszani vele zenét, szerintem egy MMS-t is képes fogadni, azaz meg tud jelenteni egy képet. Még azt is el tudom képzelni, hogy a hátulján van valami nagyon öreges kamera, amivel egy-egy képet is el lehet készíteni. Szóval ez az 5000 forintos kategória, Később majd látjuk, hogy vannak ennél drágább telefonok is. Hát akadnak. Ugyanis szerintem becsülhetünk kb. egy olyat, hogy ennyibe kerül egy évben egy felnőtt ember számára egy átlagos tudású bankártyá, átlagos tudású folyószámlával. Vannak olcsóbbak, hogyha válasz dolgokat, hogyha bejön, jön oda fizetés, csoportos beszetés, stb. lehet belőle ö, engedményeket szerezni, de átlag éve, évente egy tízes nagy rákölt bankolásra az átlag magyar, egy darab számlája van. Az is egy ilyen, az is egy ilyen mérőszám, hogy ha nem költésben, hanem megtakarításban nézzük. Az átlagos magyar család megtakarítása például ebben a nagyságrendben mozog, ugye? Igen, egy 2019-es pénzcentrumos felmérés találta, mert az ők írták meg, nem tudom, ki mérte fel, de szinte mindegyik Erste csoport számára mérte fel az IMS International. 2019-ben egy átlag magyar család 22.000 forintot tett félre havonta, Mármint, hogy a magyar családok átlagosan 22 ezer forintot tettek félre havonta. Ami azt jelenti, hogy egy év alatt viszont, ugye az már 260 000 forint. Igen, ami hát egy négyfős csádra leszámolva, az azt jelenti, hogy egy év alatt egy hónapnyi, nagyon szűken egy hónapnyi pénzről beszélünk. Tehát ez nem a, a, az effektív képzésnek a, a módja. Iridlem azt a családot, aki ennyit meg tudtak alítani egy év alatt. Egyrészt, de viszont másrészt pedig arra szeretném felhívni a magunk figyelmét, hogy eh, ahogy azt eh, matematikához ért többi minden alkalommal idegesen elmagyarázzák, az átlag, a számtani átlag, az teljesen alkalmatlan ilyen jellegű eh, kérdések megválaszolására, vagy ilyen jellegű témáknak az érzékeltetésére. Az, hogy egy átlag magyar család 22 ezer forintot takarít meg vonta, az semmit nem mond arról, hogy ez hogy van valójában. Abban benne van mészeres lőrinc is. Így van, hát meg az a nagyon sok mély szegénységben élő család, aki a legkevésbé sem takarít meg egy fillért sem. Úgyhogy ilyenkor, meg mindig máskor is, az értelmes mérőszám az a median, ami ugye az a szám, aminek a, aminél kevesebbet takarít meg a családok egyik fele, és aminél többet takarít meg a családok másik fele. Erről hamarosan lesz szó egyébként, hogy feljebb megyünk a létrán, Viszont ide azért beszúrnék még valamit, hogy a 10 000 forint az az a pénz, amiből tudsz venni egy jó nyomot a faladra. Tehát ebből már válogatni lehet. Ami a, a lakás díszítésének, a, a, a, a, nem is, nem a lakás díszítésének, ez így ilyen ez így lakáskultúrása hangzik. A tér élhetővé tételének az egyik ilyen szerintem alap lépése. De mondjuk ennyibe kerül kettő vagy három könyv, hogyha teljes áron veszed, vagy ennyibe kerül. Ö, 5-8 könyv, hogyha ha a az udvarban vásárolsz, vagy leáraza, vagy találsz valamilyen raklapos megoldást. És hát mondjuk még azt is akkor, hogy, hogy én azt gondolom, hogy valahol e körül a szám körül jár, megint csak mondjuk, hogy átlagban, vagy talán mediámban is lehet mondani, egy átlag freelancer óradíja, és itt a freelancert az a szabadúszót most hát valahova a kreatív szakmák környékére teszem, de kis szerencsével már ki lehet fogni egy olyan ö, fejlesztő céget, ami ekkora óradíjjal fejleszt neked szoftvert, és persze ennél kicsit olcsóban, illetve kicsit vagy jóval drágábban lehet ö, grafikusi munkát vásárolni, vagy ö, éppen tanácsadást, bár az is igaz, hogyha azt a tanácsadást a valamelyik multitól, vagy a big four valamelyikétől veszed, akkor... Ö, azt hiszem egészen nyugodtan egy nullát mindenképpen hozzá Mögik kell. a nullák előbb-utóbb. Ez a számhoz lehet, hogy ö, és még egy kettes szorzó is becsusszan. Szóval ilyen 8-12 ezer forint az Magyarországon egy, egy létező óradíj, ilyen kreatív szakmák esetében, miközben meg ö, teszem azt egy, egy, egy takarító nő, aki házhoz jár, az óránként ilyen, hát mennyit ilyen 2000 forint körül keres, azt hiszem. Ezt nem tudom, amit még nem tudok egyébként megbecsülni sem, az a mennyibe kerül egy magánóra nyelv, matek, amit akarsz? Hát, hogy is volt tavaly, amikor a lányok felvételizt, mármint a lányain felvételiztek hatosztályos gimibe, akkor, akkor volt, egy, próbálkoztunk egy ideig azzal, hogy matek tanár tanítsa őket, matekra, ne pedig én. Aztán végül csak én lettem a megfelelő választás, de amíg ez nem így volt, addig jött a matek tanára, és én úgy emlékszem, hogy ő 4 forintot kért egy óráért. De akkor az két matek óra. És igen, két gyereknek tartotta, úgyhogy elképzelhetőnek tartom, hogy na jó, nem, nem tartok semmit elképzelhetőnek, hogy ez hülyeség így tippelgetni, de tehát 10 10000 forintos nyelvórák szerintem például nincsenek. Hú, tényleg, nagyon fontos. Mondjuk még el, hogy olyan 12 000 forint körül van, egy, egy pszichológussal egy ülés manapság. Ez megint azt gondolom, hogy ez lehet, hogy inkább egy budapesti jár és vidéken ennél alacsonyabb lehet az ára. De szóval nem, nem, csak a, nem csak a szabadúszó dolgozik ennyiért, hanem egy pszichológus is. Igen, ugyanis persze mind a pszichológusnál, mind a, mind a szabadúszónál mondjuk aztán, hogy ilyenkor az ember az állásidőt is kifizeti, és szabadúszóként az ember nem adja el a napi 8 óráját. Vagy többet, vagy kevesebbet, vagy három napig nem csinál semmit. Ez mind bele van árazva ezekbe a díjakba. Így van. Na jó, nézzük csak a következő nullás értéket, azaz a 100 forintot. Mit lehet ezért kapni? Kaphatunk például, érte? Alsó-közép kategóriás nem vagy nem nagyon kínai telefont. Azért tettem hozzá nem nagyon mert euh, legutója, amikor néztem, akkor motorolák is 80 ezernél mozogtak, ami pedig hát alapvetően egy lenagó tulajdon. Ami egy kínai. Ami hát annyira kínai, mint a vörös csillag az égen. Igen. Igen, de hát, nyajó, ja, jó érted, hát az Iphone-t is Shenzhenben szerelik össze még, bár most úgy tűnik, hogy majd már nem sokára nem ott fogják. A, a, ez a szám, ez már érdekesebb. Ez a, valamelyik nap, amikor ezen gondolkodtam ezeken a nagyságrendeken, akkor akadt a fejembe, hogy, hogy 5000 forintért már kapok egy telefont, ami az összes fontos képességét a telefonnak hozza. Tehát lehet vele telefonálni, SMS-t küldeni, MMS-t küldeni, fényképezni, zenét hallgatni. Hát de nincsen rajta Facebook te. Mire használod azt? Lehet vele arrib zavarni a ludakat a kertben? Azt talán nincsen rajta, és valóban ez egy fontos funkció, de mondjuk 20 ezer forintért már egyébként lehet kapni olyan telefont, amin meg nagyon határozottan van ilyen funkció is, tehát amin már fácsa is van. Ugyanakkor Ugyanezeket a funkciókat gyorsabban, szebben, elegánsabban tudja az a csúcstelefon, ami valahol a, ugye a 300 000 es határon mozog, illetve hogyha az mondjuk ilyen széthajtható, duplára nyithatós új menőség, akkor az meg inkább a kétszerese vagy a háromszoros ennek a magas számnak sokára. Hát a milliós határ ugye nem megy el, de valahol ott a 800 ezer körül, hát sorok talán. És hogy. Na, ez, ez így van, és hogy én ezen gondolkodtam, hogy, hogy hát ugye a nagyon olcsó telefon, ami tudja az összes olyan funkciót, amihez nem egy erős processzor kell, hanem mindenféle ilyen célhardverek, az kb. ugyanazt tudja nyújtani ezért az árért, mint a nála mondjuk százszor drágább másik telefon. És akkor ebből nekem az a következtetés adta ki magát, hogy a telefon, amikor telefont vásárolunk, akkor legkevésbé a hardware fizetjük meg, hanem a cég, az eladó cég méretét fizetjük meg, a szoftverjogokat, a szoftverfejlesztést, a marketinget, a story-t. Tehát valamilyen sokkal anyagtalanabb dolgot vásárolunk, amikor mobiltelefont vásárolunk. Hát, meg az, hogy ne fájjon használni. De hát ez a szoftverfejlesztés. Tehát ugye Is. az, hogy beírok egy telefonszámot, a másik oldalon kicsöng, majd aztán megvalósul a beszélgetés, és a végén a piros telefonjelecskével befejezem a beszélgetést. Ezt mind a kettő tudja, nem különösebben jobb vagy rosszabb színvonalon. Ja, tehát ha a telefonálást nézzük, akkor ebben igazad van. Hát de nem csak a telefonálást, ez igaz a zenehallgatásra is, meg nyilván a fényképezőse is nyilván sokkal jobb fotót csinál egy drága okostelefon, mint egy olcsó buta. De hogy az is rögzít képet, szóval azért jó, ezt, én, én tartom ezt az állításomat, hogy, hogy a legkevésbé a hardvert fizetjük meg, amikor telefont vásárolunk, és nyilván butaság is lenne, vagy az olyan elég dolog az önköltségét számon kérni egy tárgyon, és mindig eszünkbe kell jusson, hogy amikor egy tárgyat veszünk, akkor, azt a, a, akkor ránk van árazva annak a tárgynak a gyártósora, az az új üzem, amit emiatt fel kellett húzni, a, ottani munkavédelmi bizalminak a fizetése, meg a tűzoltóparancsnak juttatása is. És nem utolsó sorban azok a szoftverjogok, amiket ki kell fizetni, teszem azt a Google-nak, hogyha ez egy Androidos telefon. Meg még egy csomó másiknak az MP3 gondolom a Fraunhofer intézetnek, és itt tovább, és tovább. Lejárt. Akkor azért nem, de tele van olyan szabványjal a telefon, ami, ami pénzbe kerül a gyártónak. Igen, igen, igen. Meg az Apple-nél új szobát kell építeni, hogy oda lapátolják be a készpénzt. Azt az itonk nem volt még ott se. Igen. Na most a 100 000, azért mondanék egy másikat is. Na mondj. Uh, annál sincs inkább, mert itt miközben beszéltél, egy picit elkalandoztam a, egy másik böngésző tabban. Uh, 100 000 forintért lehet venni műszaki valamíg valameddig rendelkező gépjárművet. Na most, ha, ha felidézted, kedves hallgatók, azt, hogy azt mondtam, hogy egy. Budapest Miskolc IC jegy az retúrba 10 ezer forint. Ha elkezdünk osztani, szorozni és elképzeljük azt a borsatból, mondjuk Budapestre feljáró négyfős munkáscsapatot, aki vasárnap este elindul itt munkásszálló lakik, péntek este pedig az M3-ason valami roncsal teket a belsősában vagy a legrosszabb esetben a leállósában 130-al egy gyanús autóban, amit ő ezer forintért vett és augusztusig van rajta műszaki, akkor ha felszorozzuk az ő számukat, és az augusztusig, ameddig műszaki van rajta, a levő heteknek a számát, amikor majd hazamennek, akkor kijön az, hogy ez a roncsautónak az üzemben tartása, vagy megvásárlása, az talán még átírással is, együtt is olcsóbb nekik, mint mit volatra szállni. Plusz hát lényegesen rugalmasabb. Valószínűleg még úgy is, hogy nem így első osztályon járnának egyébként, de persze ez így van adott esetben érdemesebb kocsit venni. Igen, ámbáltal ez mondjuk vicces, már hogy hogy ha őket sem szolgálja ki a MÁV, akkor vajon kitigen. Ugyanitt megvan az új kedvencem, egy Renault Laguna 2 es dízeles kombi. Utolsókat rúgja, 150 ezer forintért adják, és annyi a leírása, típusváltás miatt eladó. <gül> Elkezdett nem bízni a így 30 év után a tulajdonos. 96 után óta most először kiszeretett belőle. Rájött, hogy nem kell a kombi. Lehet, hogy csak egy újabb renault váltott igen. Mi van még a százezes kategóriában? Minden. Bármi, ami otthon elromolhat, az kb. ezer forint. Bármint, hogy annyiért vesz az ember helyette egy újat. Igen, tehát ezer forintért adnak már tévét, adnak már hűtőszekrényt, adnak már tűzhelyet. Ö, van, amikor ez 60-70-80 inkább. Igen, tehát a 40 ér is adnak már tévét. Ö, 40 ér is adnak már jűrasztjat. Nem, nem. De ilyen normális méretű tévét néztem. 40 szorosat. Én azt mondanám, hogy ha nem vagy nagyon rágyógyulva arra, hogy a tévének pontosan milyen a képe, meg mennyire nagy a felbontása, nem csak arra kell, Elég hogy jól nem szól. Tudom, nem, nem tudom, mire kell egyébként. A mai rendezkedésnek volt az, az egyik itt, amiről a, a műsor beszéltem, hogy szét kellett szedni a tévé, alatt ott heverő, mindenféle a tévére kötött eszközöket, újra rendezgetni a kábeleket és összedugni. És a. a televízió előfizetést, szolgáltató set-top boxot, azt már nem dugtam vissza. Rövid tanácskozás a családdal, és utána úgy döntöttünk, hogy nincs miért visszadugni, mert hiszen sosem használjuk. Ami azért mégiscsak egy, egy nagy váltás életemben, azt hiszem, ez az az első pillanat, hogy nem tudom bekapcsolni a ö, Duna tv hogy megnézek rajta egy jó kis török sorozatot. A halakat éjszaka. Hú! A halakat éjszaka. Ami azért egy érdekes érzés, ez tényleg mm, tényleg nekem az első, de úgy az első, hogy szerintem sok éve. Hát például azt hiszem, hogy az elmúlt két évben csak Forma egyet néztem, talán rajta. Azt is csak azért ott, mert, mert jobban szeretem a magyar kommentárokat, mint a rendkívül idegesen és teljes hangerővel üvöltő angol kommentárokat. Forma nyitnék egy zárójelet. Nagyon jó kitaláltam egy remek játékot, ami a következő. Kezeljük a Forma 1 a teljes verseny részét, akármit. Kiszivárgott plegykaként a, a Race to Survive, vagy mi a bánat annak a Netflix-es sorozatnak a... Tehát az ilyen háttértevékenységeként. És akkor a hm, spoilerek jöttek ki a következő verseny a győzelemért, évadról, hogy Monakóban nyert az akárki. ki. <tos> Mert én pont azon a szinten fogyasztom Forma mint ami a Netflixen megjelenik, ami egy akkorákat csal, hogy öröm nézni. Tehát, ha jól emlékszem, akkor a grozinnék a balesete az mert másfél percen keresztül égett a csávó a Netflixes sorozatban, miközben kb. 8-6 kirángatták a kocsiból. De hát, Istenem, hát lódítanak. Ellenben, hogyha ezt a, ezt a sorozat felül nézed a teljes Forma jelenséget, akkor kezelhető. Hmm. Oké. Okay. Mi van még az 5-0-as kategóriában? Uh, itt nagyon sok minden van tényleg. Ö, átlagos magyar család, nem, nem, nem átlagos, bocsánat, nem az átlag szót használjam, hanem találtam egy, egy cikket arról, hogy hogy állnak a magyar családok megtakarításokkal, és ebben volt egy, egy grafikon, egy kapcsolgatható számsor, meg minden ilyesmi, és mond egy olyat, hogy a, a megtakarításra rendelkező magyar családok 50%-ának 355 ezer forint, vagy annál kevesebb a megtakarítása. Na, ez már egy kézzelfoghatóbb dolog, mint az, hogy mennyit tud az átlag magyar család rakni. Mert hogy hirtelen az a, az a havi 22 ezer, amivel elkezdtünk felszorozni így évekre előre, az elolvadt. Oké. Okay. Vagy mond, tudok olyat mondani, hogy a BP schoolban a havi tandíj az 140 ezer forint, amennyiben nem ösztöndíjas a gyermeked. Aha. Én tudok emellé olyat mondani, hogy más iskolákban azért... Ennél kevesebb a tandíj. És természetesen tudok olyat is mondani, ahol ennek a tízszerese. Persze. Jó, azért az nem persze, mert a, a, a, ennek a tízszerese az ugye másra millió forint. Az már azért nagyon sok Igen, de ha vannak ilyen elit képzők, ahová rendkívül gazdag emberek benyomják a gyereküket, hogy, hogy, hogy még az angolt és latinul tanulják. Hát de ezek alapvetően Budapesten, vagy Magyarországon ezek alapvetően a, a külföldi államok iskoláit, az a, Amerikai iskola, meg az osztrák iskola, azt hiszem az osztrák is elég drága. Szóval az, az, az, az, az tényleg nagyon drága egy átlagos magyar családnak, ugyanakkor meg mondjuk olyanok, mint az AKG, vagy a Politechnikum, vagy az Európa School azért, azok inkább a fele ennek, vagy a körül, vagy egyébként azt hiszem Lauder, meg ilyenek sem érik el ezt a szintet. Szóval Halácsi Péter a Prezi alapítójának iskolája, mert hogy ez a Budapest School, amit most kelt idézett, a drágábbak közé tartozik. Az is igaz, hogy ha jól gondolom, akkor a Budapest School az egyáltalán nem részesedik semmilyen állami normatív támogatásban. Szemben az előbb említett fizetős iskolákkal, akik viszont megkapnak fejkvótat. Ez nem tudom, mert be kell tagozódniuk az állami rendszerbe. Tehát valami, tehát nem, nem, nem tudod megszüntetni a teljes kapcsolatot az állammal. Az igaz, de azt, azt hiszem, hogy olyan van, hogy valaki egyáltalán nem kapja ezt a fejpénzt az államtól. Na jó, de ezt most csak betippeltem. Énnek utána kéne nézzünk, ezt most engedjük el. Mondok inkább egy másik számot, ami pedig az, hogy a pedagógus bértáblát ilyenkor mindig érdemes mellé emelni. Ebben egészen magas számok szerepelnek, amíg az ember rá nem jön arra, hogy ez bruttó. Tehát egy mesterfokú, magyarul azt hiszem, az azt jelenti, hogy egyetemet végzett. A tanár az első négy évben 219 bruttót keres. annak hát így 100 felett valamivel van a nettója, majd a 3 kötő 5. évben ez megemelkedik 243-ra, majd 263-ra a 6. 8. évben, és eléri a 274-et a 9 11. évben, tehát 10 éve dolgozol, nagyjából 200 alatti pénzért. Tényleg azt mondod, hogy amikor az ember egy átlép a következő ilyen, mennyi ez? három évente Te változik? Ö, igen. Három év munka viszony után Bruttó 20 000 forintot emelkedik a fizetésed. Igen, igen, igen, igen. A teteje egyébként 42-44 év, 42 év munkaviszony után 385 ezer, meg van még ágazati póték. Nem tudom teljesen összerakni, de ez a pedagógus egy minősítés. Ha minősítenek pedagógus kettővé, amit 9 év után lehet megszerezni, akkor 304-re ugrik. Jó, értem. Aminek kettő valamennyi a bruttója. Értem. Ez nem olyan sok. Összességében véve pedagógusnak lenni, gyermekek nem jó biznisz. Így van. Viszont azt mondom neked, hogy egy kicsit lépjünk rá a gázra még jobban. Pörgessünk rá. mindenképpen szeretnénk megérkezni oda, ahol már elképzelhetetlen nagy számok vannak, és ami a következő, az egy millió forint, az azért még nem az elképzelhetetlen nagy szám. Én nekem például, nem tudom, te hogy vagy velem, nekem már volt a kezemben köteg, ami több volt, mint egy millió forint. Persze, utaltam már el többet. Igen. Ugyanígy, azt már látom, hogy elképzelhetetlen hosszú adást veszünk fel, és ebben lélekben bele is törültem, nem érem a kedves hallgatók, és majd hallgatják három részre vágva, hogy valami. Egy millió forint egy olyan használt autó ára, ami már nem nagyon foglalkozós, csak kicsit. Az már egy jó kocsi egy millióért. Hát, azért túlzásokban ne essünk. Az már egy jó kocsi. Nem, lehet, hogy nyilván nem új, még nyilván nem, hogy mondjam, tehát gyakrabban fogod a szervízbe vinni nem csak az éves kötelező ellenőrzésre, de szerintem az, az már az, az akár még tökéletes is lehet. Ez a nyaka nem vérzik G-Aztra. Hmm, régebbi Toyota. Esetleg megnyitom a sárki ne, autókereskedést. Ó, oh, Isten mencs, semmiképpen. Ne tégy ilyet. De ettől még azért mehetünk persze tovább. Jó, hát a magyar kormány tagjainak is a bruttó fizetése az valahol el körül az egymilliós határ körül vannak. Az, ne tévesszem meg senkit, ez nem azt jelenti, hogy bruttó 1 milliót keresnek a kormánytagok, hanem ez lényegében az alapfizetésük, amire aztán jönnek rá mindenféle extrák. Persze, hát mindenféle bizottságon még fel lehet marni az pénzeket, de alapvetően az, az ember, ha kormánytag, akkor kereshet ennyit. itt, egyébként, hogyha valaki semmilyen zsolt, akkor kereshet bruttó 3 milliót is. Hát aki miniszterelnök helyettes, és én ezzel végtelen egyetértek, én akár még többet is fizetnék szívem szerint a legmagasabb rangú köztisztviselőknek. Azért, hogy elégedettek legyenek, ne gondolkodjanak azon, hogy lesz-e a gyereknek elég pénze az angol egyetemre, és csak azon munkálkodjanak, hogy jó legyen az, ami kijön a kezük közül. Ha egy normális világban élnénk, akkor ezzel teljesen egyetértenék. Tehát az szerintem is alapvető, hogy ne olyan emberekből válogasson egy kormány, akik már a múltihoz nem mentek el, mert oda nem hívták. Ahol pedig ezek a fizetések magas szinten elérhetőek. A magyar kormány esetében azért ezt nagyon nagy ipari erőségű idézőjelek között tudom csak mondani, mert nem vagyok benne teljesen biztos, hogy Palkovics László a a BMW t utasította vissza, hogy inkább magyar kormánytag legyen. Sőt. Hát jó, jó, de, de az elv az igen, az így van. Az elv így van, csak az a baj, hogy már az előbb jött is a nyelvemre az a kifejezés, hogy mert az a jó, hogyha a közszolgálk, azok jól keresnek. Tehát akik a közt szolgálják, azokat érdemes megfizetni úgy, hogy ne akarjanak a verseny elmenni hanem maradjanak a közszolgáltnál. És ez így igaz is talán egy miniszternél. Na jó, de közszolga, ugye ne felejtsük el a tanár is, meg az orvos is, meg a önkormányzati dolgozó. És valahogy ők azért nincsenek olyan nagyon jól megfizetve. Valóban nem, hát el, elértünk a Minden Szentnek a maga felé a kurva anya című jelenséghez. Mert hogy a kormánytagok azok jól vannak fizetve, és bárki, aki lentebb van, egyébként aztán a köztisztviselőt keresjük, mint fogalmat. Ott, ö, ott már erősen szóródik az a, a Szóródik, tészt. de egyébként szóródik, tehát azért ö, teszem azt, hogy egy minisztériumi dolgozó nem keres rosszul. De valószínű jó sem. Tehát az, az a az maximum versenyképes egy állással. Hát de jó, de versenyképes egy állással ennél többet szerintem nem, nem kívánhatunk, vagy ez, ez már egy elég jó állítás. Hmm. Én azt mondanám, hogy ez jó. És az de de, kívánalom, persze. De nem mindenkire ne, igaz ez. Tehát, hogy ne, ne, ne legyen az, hogy egy egy magyar közszolga, megvehető egy közepesen kis vállalatnak a vesztegetési alapjából. Hiszen nem akarnánk, hiszen úgy működik jól az állam, hogyha azt tudja mondani, hogy nem, her, hej, ketchup, akkor sem építhet ide a, nem tudom, én a gólyatöccsöknek a legelőjére ketchup gyárat. Hiába kínált nekem, nem tudom, én 28 kólás kupakot, és 2 darab használt téligumit. Úr, de szükségem lenne 2 darab használt nyári gumira. Na mindegy, ez most azt hiszem ebben nem tudtok segíteni, drága hallgatok. Vagy egyébként lehet, hogy tudnátok, de az mégiscsak méltatlan volna. Még kettő dolgot gyorsan elmondanak az 1 millió forinthoz, mert itt, be, itt, itt belépnek a hobbik. Az egyik, hogy egy, hogyha valaki havinetto 3-350 ezeret keres, akkor az évente 4,2 millió forintot visz haza. Ez az így, így ítéljük meg, hogy ki mennyi pénzből, mit csinál, hogyan él a többi összeg. A másik pedig, hogy két millió forintért kelt el a múltkor egy YouTube csatorna vásárolta meg egy Thunderhawk Gunship nevű olyan rendesebb alkarnyi méretű Warhammer makett, ami egy ilyen asztali harcos társasjáték, amiben űrgerdisták lőnek egymásra, és nekik vannak mindenféle gépeik. Ez egy régi hiánycik, de kevésben adták ki, már akkor is drága volt, azóta kevesebb van összerakatlan meg pláne. Tehát ennyiért már lehet venni olyan ö, apa játékát, ami rohadt sokba került, és aztán még össze kell szerelni. Szia, megjöttek a drága hobbik ez az sztorihoz. Igen, de azért azt tegyük akkor már ehhez hozzá, hogy, a, hogy lesz majd mindjárt 2-0-val később egy olyan számítógépes játék, amit eredetileg karácsonyra vettek valakinek 1986-ban, ez a Super Mario Bros. Nintendo konzóra Csak aztán nem bontották ki, és 35 évig feküdt egy fiókban, és most bontatlan eredeti állapotában. Ha jól emlékszem, van rajta egy 28 dolláros matrica is még. Szóval ezt most elárverezték, talán idén, ha jól emlékszem. És 660 ezer dollárért. Ö, igen, illetve nem bontok el azt, hogy apa van a 100.000-os Legók című kategória is. És akkor nyilván idegesen rakja össze egy zöld, nem tudom én, sejemmel fedett, vagy szóval zöld filccel fedett asztalon a Lamborghini-t magának. No de, menjünk tovább! Igen, igen, de akkor az még mindig csak ugye... 100.000 forintos kategória ezt a Super Mario-t egy ha jól számolom, akkor 2 millió forintért vettem meg körülbelül. Szép munka. Na, menjünk tovább. A, jöhet a 10 milliós nagyságrend? Igen. Ennyibe kerül egy Tesla. Hát, újonnan... hát ha, újonnan 5 millióval több, de újonnan sem ér a húszat, ha jól emlékszem az árára. Egy használat pedig 10 ért már meg lehet kapni. Uh, hát ez 10, ér... 10 ért? Ha használt, ezt lát, meg lehet, 10 millió forintért. Aha, vizet vissza, a egy gyorsan. Azért kérdezem ilyen teljesen tágran szemekkel, mert ugye egy átlagos, középkategóriás autónak a villanyváltozata az valahol ilyen 9 millió körül kezdődik. 8-9, inkább 9 az a. Tehát mondjuk egy, egy hát mondjuk egy E az lehet, hogy megvan már 8-ból is. De egy Golf az valahol itt, ez a 9, 9 milliós kategória. Úgyhogy ahhoz képest azt nehéz elképzelni, hogy egy millióval drágább ér meg, már vehetek egy használt Teslát is. Moston éppen a becsületes neppernél egy Tesla modell S85, a fene tudja milyen felszereltséggel, és ezt kerül 9,5 millió forintba. Ó, oh, értem. De nem az van, hogy kicsit... Tehát nem, nem, nincs odaírva ugyanaz, ami a használt laptopoknál szokott lenni? Hogy a akkumulátor még garantáltan kibír két órát egy huzamban. Nem, itt van a fotó meg minden hozzá. Tehát, hogy ez egy autó. Értem. Hát jó, tehát akkor 10 millióért lehet venni egy használt lát. Szép. Ez a piac alja, 12-ért egyébként már válogathatsz 8-10 darabból. Uh -huh. Lehet, hogy többből is. Lakást viszont ennyiért nem Budapesten érdemes venni, hanem inkább egy vidéki városban. Hát ózdon kapsz érte panelt. Nem, egy panelt azt nem egyébként, bocsánat, túloztam és az ózdíjakon viccelődtem aljas módon, de igen, ez vidéki nagyvárosi lakásár. Budapesten ezért ö, fáskamrát vagy ö, garást kb. Biztos, hogy nem lehet ezért valami valami külvárosi szúterént venni? Elképzelhető, hogy nem egyébként? El tudom képzelni. Nem keresem budapesti lakásbe kell valljam, de nézzük meg. Hát mondjuk egy ilyen 30 négyzetméteres kislakás? 30 négyzetmétert szerintem egészen biztosan nem. Ugye, hogyha hogy is mondjuk azt mondjuk, hogy 200 es négyzetméter ár van, akkor az, az 60 millió forint? Jézusom! Ah, <gül> Jézusom! Na tehát, 15. kerületben ennyiért esetleg jól szép rendezett 14 négyzetméter. <gül> oh. 19. Tizen... kerületben 11-ért most akciósan neked 22 négyzetméter egy szobás. Vagy, ha beköltözén a 8. kerület Mária utcába, akkor a 10,1 millióját 26 négyzetmétert tudok kínálni. Hát figyelj, 26 négyzetméteren már el lehet kezdeni az életet. Akár még ketten is. Szóval azért... Hát a túlzasokban essünk. El lehet kezdeni az életet, szerintem ennyi egy-ekkor a lakásban, az cserébe saját lakás. Nem biztos, hogy sokáig akarsz ott maradni. De mindegy. Azt tudom, hogy az autós szaknyelv, hogy hívja ezek Atyaúristen. Na, mi történt? Találtam egy olyan lakást, ami nagy az azért lekattintottam. Hát te, ez olyan, mint amilyen lakásokról a Csetamás albumokon énekelnek. Szóval hogy foglalkozós nap, nevezzük így. Értelek. Ami viszont igazán szép, hogy lehet ennyiért könyvet is vásárolni. Szembe jött velem egy könyv, amit a Ferrari adott ki. Ez egy díszkötésű, külön alkalomra kiadott valami történelm, mint Ferrari történelmmel foglalkozó könyv aminek az ára hát ilyen 10 millió körül van, tehát valami 30 ezer dollár volt, ha jól emlékszem. Ezért nem csak a könyvet kapod meg díszkötésben, hanem hozzá egy könyves polcot is adnak nagyon kedves módon. tehát egy ilyen tartó állványzatot, az azért menő, hogyha valaki 30 ezer dollárt elkölt egy könyvre pusztán csak azért, mert szereti azt a márkát. Igen, finoman őrült is egyébként. Fénamen őrült is. Nem, egyébként nem őrült szerintem, hogyha, hogyha sok pénzed van, tehát hogyha ez nem, nem egy sokkal nagyobb összegből, megtakarításból kell ezt elvenni, akkor nem annyit gondolkozol ezen. Igen, csak ez egy nagyon nagy megtakarítás kell. Azt tudom, hogy talán a Társán adott ki egy olyan könyvet, a Társán, amelyik gyönyörű szép albumokat ad ki, kedves hallgatók, ha esetleg nem jött még szembe nektek ez a cég, egy nagyon nagy felbontású ezer példányban kiadott tibeti falfestményeket tartalmazó könyvet, az a könyv, amihez adnak saját asztalt, mert hogy, ne, hogy nehogy már egy Ikea lackasztalon tároljad, pláne mert összezúlna a könyv súlya alatt, és az mozgott olyan, olyan árakban, hogy hát igen, ehhez már akkor megépítjük a szobát. <gül> Gyönyörű, szép, de azért ez, ez elhagytuk a, az átlagembernek a, a lehetőségeit. Ami átlag embernek, megint van magyar pénzügyi megtakarítás számom, és köszönöm az utolsó, Egyfőre első pénzügyi megtakarítás összeget, átlagról beszélünk, nem mediáról, 5,8 millió forint. Mármint, hogy ennyi az e, magyar ember átlag megtakarítása? Igen, igen, igen, igen, igen. Értem. Ebben benne van Mészáros Lőrinc becsült 407 milliárdos vagyona is, és az is, hogy valaki pedig visszaviszi a kettő darab kólásüveget. Igen, szóval itt, itt már kifejezetten nagyon fontos lenne a mediánt használni, mint a következő végtelen primitív, de egyel jobban valóságfestő matematikai modellt, mert ez az átlag, ez semmit nem mond, de konkrétan semmit. Nem véletlen, hogy ez ugye az a szám, amit nemrég a pártunk is kormányunk kommunikált is, hogy valami olyasmi kontextusban, hogy igazán nem értik, hogy most mit kell Nincs itt semmi probléma. A magyar családok, illetve a magyar emberek átlagos megtakarítás 5,8 millió forint. Egy év alatt. Acélosan vagyunk, senki nem mondjon semmit. Na de, nagyjuk el ezt a nagyságrendet, mert van a 100 millió forint, itt már jönnek az izgalmas fasságok. Amennyiben amit találtam, egy, egyrészt adás előtt megnéztem a Total Sturcantinak, a Mercedes legújabb S-klasse autójának, S500-asnak a tesztjét, ami annyira olcsó, hogy 100 milliós visszaadnak. Ó! Oh. Mennyit? Ráadásul valami 40-et. Mondjuk még lehet bele extrakat kérni. Tehát 60 millió egy drága merci? Igen, vagy egy majbak az aztán egy picit drágább még, de hogy ennyiért már, már luxusautóknak a tetejét adják. Viszont talán szupersportautót nem. De az azok, a azok kényelmetlen, teljesen értelmetlen dolog. Ez legalább a kényelmes, teljesen értelmetlen dolog a autó. Elégedjünk meg egy fapados, kopogós bentley -vel. Az is valahol itt van ebben a sávban. Uh, viszont az, hogy van olyan bor, ami ennyi, az azért meglepett egy kicsit. Igen, de ezt a bort, ezt felvitték az ISS-re, ottra hoztották valamelyik sarokban egy évig, ö, majd lehozták, és ráadásul, amikor felvitték, már akkor sem volt olcsó. Uh -huh. Tehát, hogy nem egy bort vittek fel. Arra egyébként kíváncsi lennék, hogyha nem tudom, hogy egy varga borra bort felvinnének, és ott tárolnák egy évig, akkor az mennyibe kerülne? Megkimpósodna-e? Ez az egyik kérdés. Egyrészt szerintem, igen. szerintem még nagyobb kérdés, hogy egyáltalán beengednék-e a tudósok, vagy azt mondanák, hogy túlságosan nagy hazard az, ami benne van abban a borban. Ugyanitt uh, sokkal érdekesebb az a szám szerintem az, hogy ez a Petrus 2000, amit felvittek az ISS-re, ez az alatt az egy év alatt uh, 186 millió mérföldet tett meg. <gül> Na most, az nagyon sok Szentgotárnyi egyháza. Az bizony sok. Jó, hát mi van még ebben a kategóriában? Ugye, luxus ingatlanok, lakóházak, azok azért inkább itt kezdődnek, és itt, hogy mondjam, itt még nem a luxus ingatlanok kezdődnek. Nem, egy rendesebb családi ház jobb környéken az bőven kerül ennyibe. Igen, tehát ez az a. már van garázsod, és már van medencéd is, de még mindig a Budai hegyekben című lak, lakásoknak a nagyságrendjéről beszélünk. Hát egyébként szerintem egy garázsos medencés és ház az nem csak a Budai hegyekben kerül, százmillióba, hanem teszem azt kőbányán is. Le, legyen újépítésű, és legyen mondjuk ne 120 négyzetméter, ami egy négy fős családnak már azért nem rossz, hanem legyen 200 négyzetméter, és szerintem ott is vagyunk. Írtam még valamikor a télen idén egy cikket arra, hogy mennyibe kerül építkezni Budapesten. És a végén végén mindig idejuk adtunk ki, és ezek még nem az okos otthonok voltak, hanem ezek az okosra egy picit felkészített, és kertészt még nem látott a kert, hanem még egyenlőre a lánctalpas traktornak vannak ott a nyomai szintű házak. Uh -huh. Kivétel, hogyha bevállalod azt a kettő darab pestmegyei megyei falud, a falusi és a ott hirtelen lehet spórolni 10 milliókat. Érkezzünk meg szerintem inkább a következő és adjal ésszel. Hétköznapi észre már nehezen átélhető, hogy feldolgozható összeg határhoz az 1 milliárd forintos terület. Igen, ezzel elhagytuk azt a nagyságrendet, amit az, az átlagember, ahol magunkat átlagembernek nevezem, már a büdös életben nem fog látni. Így. Van. Tehát, hogy míg az 1 millió forintot azt tartottunk kezünkben, vagy vertünk a seggére, addig az egymilliárd forintnál ennek az esélye, az, mert az már nincsen meg, én azt érzem. Az, az abszolút nincsen meg, igen. És hogy. Nagyon sokan vagyunk olyanok, akiknek egész élete során sem merül fel, hogy ennyi pénz a keze között átmenjen semmilyen formában, tehát dolgozóként sem fog felelni ennyiért, mindegy, hogy mekkora multinál dolgozik. Hát illetve, nagyon úgy igen, hogy mondjuk, ha egy, vegyünk egy mozdonyvezetőt, aki egy modern mozdonyt vezet, az a mozdony valószínűleg nem 70 millió forintba kerül. Nem, hanem az egy milliárd környékén mozog. Ugyanint nem néztem annak után, mert nem találtam egyértelmű számokat arra vonatkozóan, hogy kerül mondjuk egy, egy olyan busz, amit Budapest arra vesz, hogy húsz évig járjon a 9-es vonalán. Meg vagyok róla győződve, hogy 100 millió alatt van. Valószínűleg az a nagyságrend. A mozdonynál, aminek nagynak, erősnek és tartósnak kell lennie, ott az egy milliárd forint az a, a nagyságrend, amiben gondolkodunk. Uh -huh. Én azért sok hallom egy kicsit egy mozdonyért az egy milliárd forintot. Megvallom neked őszintén. Én keresnék olcsóbb kínait. Tud kéne Kína mozdon gyártani? Hogy? Tud kéne mozdon gyártani? Hogy ne tudna? Persze, hogy tud. Akkor lehet, hogy meg kell próbálni, mondjuk, ahhoz be kell hozni Európába, le kell engedélyeztetni, stb. Ami egészen biztos, hogy a kínai erőgépgyártás, például az, ha jól emlékszem, akkor az japán meg amerikai motorokra épül, mert vagy az nem sikerült nekik. Ez így van. Kupoták és kámin szak dolgoznak benne. Uh -huh. Figyelj, csak mi van még egy milliárd forintért? Lehet ennyi ennyit nyerni a lottón? lehetett idén májusban. Tehát ez az a, az a pénz, ami a lottó, a, a lottó ötös vagy lottó hatos, amikor nagyon sokat lehet nyerni. Igen, de azért 2-3 milliárd is szokott az lenni, akkor mondjuk már nagyon felprögnek a, a lottózók. De hogy én úgy emlékszem, hogy ez a 3 milliárd körül volt eddig a csúcs. Uh -huh. ez azért emeltem be ide, mert ez az a, ez az a pont, ahol a, az átlagembernek a látó körébe kerül az 1 milliárd forinthoz való hozzáférésnek az esélye. Uh -huh. Mert hogy a következő nagyságrend 10 milliárd forint, amire két példánk van, én mondom az elsőt, hogy nagyjából ez a nagyságrend, amit hogyha a kedves hallgatók és nem hallgatók nem rendelkeznek, az 1 százalékukról már akinek van ilyen, akkor az állam felhasznált saját jó szerint. Ez az a pénz, ami be ragadni, mert emberek nem töltik ki azt a... Aztán tíz darab számot ad a bevallásukon, amivel el lehetne küldeni ezt a pénzt. Én közben megnéztem a Magyarország valaha volt legnagyobb lottó nyereményét, és hát az azért inkább ebbe a sávba tartozik, amennyiben 6,5 milliárd forintot nyert valaki tavaly márciusban. El tudom képzelni, hogy ez nem a nettó, azt sose tudom, hogy a lottón ez hogy van, de mondjuk feltehetjük. Nem ismerjük esetleg? Hogy ismerjük-e azt, aki nyerte? Igen. Kedves lottó nyertes esetleg hallgató vagy címünk következő. Milyen címünk? Egy, egy, egy 10 dolláros havi Patreon támogatást nem éreznénk kevésnek, hogyha egyébként rendszeresen hallgatsz minket. Én azt mondom, hogy ha rendszeres akkor mi talán a 15-is beférne. De nem akarok nagyon követelni. De egyszeren... ha e fölé megy, akkor felvesszük a nevét, és a metihe Heteor-t átkezrezteljük. Lotto nyertese Heteor-re. Hiszen ha olyan mindenkinek, <gül> akkor hihetelne az összes mondja, a podcaster ott azért kempelne a kiskertjében. <gül> és mindenki lottónyelkes, valami lenne. Igen. Nagyon jó. Csak hogy legyen azért néha egy-egy kütyű is, a nagyon híres Cray XMP1-es szuperszámítógép, az volt talán az első szuperszámítógép, nem az első szuperszámítógép volt, de az első, amit nagyon komoly sajtója volt, amit sokat emlegettek a világban, és amit a Cray nevű cég gyártott, ez az, az XMP1-es, ez olyan 4 milliárd dollárba került, nem, 4 milliárd forintba került, ha volna, hogyha vehettünk volna 1985-ben itt Magyarországon szuperszámítógépet, de akkoriban szeretnék. IBM PCXT-t se lehetett venni, csak becsempészni, meg kokomlistát kerülgetve valami módon behozogatni titokban ilyeneket. És most, ahol ezt olvastam, ott azt is olvastam, hogy 800 megaflops volt a, a négy magos rendszercsípnek a teljesítménye. Hát ez a 800 megaflops, ez nem, az akkor nagyon sok volt. Most már azért ez nem olyan nagyon sok. Utána néztem, a, hogy valami igazán nagyot mondjak, a GeForce-nak a RTX 3060, vagy 6030, azt hiszem 3060. 3060. Ugye? Szóval a 60 az hát a, a legnagyobb felbontás üzemmódjában, már itt nem grafikára, hanem szóval 64 bites üzemmódban van 200000 meg a flops, tehát két gigaflops teljesítménye ennek a cuccnak, de a, de a mondjuk 24 bites felbontásban 12 teraflops szott, tud, az a cucc. Most már értem, hogy miért van benne két szép nagy ventilátor. Ez önmagában nagyon durva egyébként, hogy mennyit fejlődött a számítástechnikai, de azt, azt észre átfogni, hogy mikor mit lehet megcsinálni, mennyi vassal, az, az nem embernek való. Bizony. Ehhez a Cray xmp 1 ez amikor 85-ben a Bell Research megvásárolta 10,5 millió dollárért, akkor még 1 millió dollár értékben kellett hozzá harddiszkeket vásárolni. Elég sokat vettek belőle. Egy ilyen harddisknek a darabja az 1,2 os tárolókapacitással rendelkezett. Jó rendben, ez 30 éve volt, vagy valami ilyesmi, 25. De hogy... Hogy most 1,2 gigabyte, hát euh, szerintem nem biztos, hogy találok még itthon olyan pendrive-ot, ami csak ennyit tud. Nekem van az első pendrivem a félretéve, 256-os volt. Hmm. És még működik. A Kingston ott engem megnyert egy életre, hogy előveszem időnként, bedugom és még működik. Igen. Viszont mondok a 10 milliárdos nagyságrendhez még egy számod, ez pont ennyi volt 2019-ben a film alapnak a kerete. Tehát Magyarország, mint ország, ennyit költött filmek készítésének támogatására, forgatókönyvírása erre, arra, marra. Az nem tűnik olyan soknak. Hát különösen annak fényében nem tűnik soknak, hogy akkor lépjünk még egyet felfelé. Nagyon jó. A százmilliárdos nagyságrendbe. és jó, jó, skálázom fejébe egy kicsit, mert ez valójában duplája ennek, 190 milliárd forint. Ennyibe került minnyájunk szívének a vágya, az ereinkben a vérnyomás, a nem tudom, a lelkünkben a hő a szívcsakrában, a dobogás, a puskás aréna, 190 milliárd forintba került magyarok. Ebben gondolom, minden is benne van, de a lehet, minden hogy minden is benne nem is... vagyok biztos. Hát lehet, hogy még, még nem tudom, fűlócsolási díként egy pár százmilliót elköltöttünk rá, de hogy alapvetően egy szerkezet készen annyi volt. Uh -huh. Hát nézd, azt gyanítom, hogy készült ennél olcsóbb stadion is Magyarországon, és közben iszonyú erőteljesen próbálom kideríteni, hogy mennyibe került a többi stadion. A, szerintem a legolcsóbb az az MTK stadionja volt, és valóban az 7,5 milliárd forintból ki is jött, tehát azért az, az, az nagyon messze van ettől a 190 milliárdtól. De igazándiból az van, hogy a legtöbb ilyen Ferencváros 10, 20 milliárd, felcsút 3,8. Hát az majdnem, hogy ingyen volt. Mezőkövesd, az csak másfél milliárd. Uh -huh. Szóval, hogy... Mondjuk az is igaz, hogy ebben a táblázatban a Puskás stadion szerepel tervezetként 100 milliárd forint, hát egy kicsit több lett maradhatott, Viszont lényeg, hogy azért a Puskás stadion az egy, az egy kiemelt, nagy beruházása, nagyon fontos, mármint hogy nagyon nagy, sokkal nagyobb, mint az átlagstadionok, stadionok, de azért egy átlagstadion stadion is tudja azt, hogy, hogy az egyel alacsonyabb kategóriában, a 10 milliárdos kategóriában kényelmesen megáll, úgyhogy ez egy, ez egy elég vad szám, de mi van még ebben a 100 milliárdos nagyságrendben? Nézd, ugye, hogy a Jurassic Parkban is elhangzik John Hammondtól, a Jurassic Park építetőjétől, nem spóroltam semmin. <gül> <gül> ez egy, egy komoly, komoly mondat annak a film, szerintem ezt kell megigyezni belőle, de mondjuk ennyiért vette Jeff Bezos azt az 500 millió dolláros jaktyát, amihez jár egy kiszolgáló jakt, és a kettő között neki ilyen Jeffnek úszni, ezért mind a kettő a helikopter lesz <gül> ez, ez az a jakt, ami, ami olyan nagyon high néz ki? Nem, ez egyszerűen csak egy jakt. Mindegyik jakt nagyon high néz ki most már. Jó, jó, de hogy vannak ilyen lopakodóra hasonlító, furcsa síkok által határolt dolgok is. Ez a Bezos jachtja ez meg egyszerűen csak egy olyan hajó, amit szokott látni az ember. Ja, persze, nem ez csak egy néhány egymásról rétegzett bálterem, ami úszik véletlenül. Az azért mindenképpen érdekes egyébként, hogy, hogy egy jacht még ha az többszintes is, egy kicsit olcsóbb, mint a puskásaréna. Mondjuk a puskásaréna azt hiszem jóval nagyobb, mint az a jacht. Igen, plusz, hát azt, azt említsük meg, hogy Jeff Bezos annyira rohat túl mocskosul gazdag, hogy erről a mostani skálánkra lényegében lelóg. Uh -huh. Tehát aki jebbbezosznál gazdagabb, ott már átfordul a számláról, és az már szegény valójában. Van viszont itt még egy szám, amit idehoztál, az. <gül> hát az viszont már egy kicsit olyan érdekes kontextus a puskás arénának, amennyiben 100 milliárd forintnyi dollárért lő fel a SpaceX egy Falcon 7 az usa -nak. Igen, ugyanakkor ez az a, az a SpaceX fellövés, amikor az USA kormánya odáll, lehúzza a, a csillagos ellenben nevet nem tartalmazó bankkártyát, és azt mondja, hogy figyelj Elon, egy kém műholdat kéne pályára állítani, senki nem beszélt, hát még te sem tweetelhetsz róla. <gül> és akkor beírják a sok nullát, az Elon nem tweetelhet róla rubrikába, és azt mondja, hogy jó van. Értem, szóval ez a legdrágább rakétaindítások egyike? Igen, igen, igen, ez az, amikor veszel magadnak ki a rakétát és fellövöd. Mert. Uh -huh. Te vagy az USA kormánya, és, és az Ennerónak szüksége van még valamire, ami fentről lefelé fotóz. Próbáljunk még, még egy nullával magasabbra emelkedni. Ezer milliárdos kategóriában vagyunk. Ez már, a, ez már bőven túl van a mindenen. Átugrottad a kedvenc kategóriámat. Melyik az? A 100 milliárd és ezer milliárd között húzódik, hát, hogy is mondjam, két ötödnél Mészáros Lőrinc aki a Forbes idei leggazdagabb magyarok listája szerint becsült vagyona 407 milliárd forint. Ó, értem. Tehát ez azt jelenti, hogyha vennénk a Falcon, egy Falcon 7-es rakétát a SpaceX-től nagyon nagy titokban, kilőnénk vele mészáros lőrincet, még maradna 300 milliárdunk. Ó, hát ez megfontolandó akkor, csak az nagyon fontos, hogy közvetlenül a kilővés előtt még irassuk vele alá azt a papírt, amivel a maradékot ránk hagyja. Vegyük el a bankkártyáját, de igen. Mhm. Uh -huh. Értem. Jó, hát akkor uh, ennyi. de Szer van egy ilyen, tudod, az a, a régi rajz, ami kint volt henteseknél, hogy hogyan bontjuk a malacot milyen részekre. Igen, igen. És tehát élesztek az utolsó ember, aki lé, lévén kövér ember. De mindig úgy képzeltem, hogy Mészsás bankártyája ez a rajz van. <hüly> Én ebből bele se gondolok, hogy szerintem lehet, hogy nincs is bankártyája. Ezért nem is érdemes belegondolni. Mindenhová megy, megy utána egy... Uh, ez egy csávó, egy táska pénzzel. A bankkártya hordozó és készpénzfelelős. Ez sem rossz. Na jó, mindegy, hagyjuk, de, de mindegy mészáros lőncét azért raktam ide, hogy a, tudjuk, hogy ez a, a Magyarországon több év alatt ellop, ellopható pénznek a maximó. Jelenleg. Amely folyamatosan növekszik, tehát állandóként nem javasolnám arra, ott van az avogadró szám. <gül> <gül> Ahogy tudjuk, nem változik. Igen. Na nézzük az 1000 milliárd forintot, ami egyébként a 3 milliárd dollár az már tényleg sok pénz. Hogy állunk a magyar költségvetéssel? Erről múltkor volt szó. A múltkor előástam és nem emlékszem a számra, viszont akkor, amíg te megkeresed, addig elmondom azt, hogy ahogy a múltkor tévedtem, 1500 milliárd forintnyi támogatásról volt szó, amit az EU beleszórna a magyar oktatásba, de aztán azt megmondtuk a vállunkot, és azt mondtuk, hogy hát ha nagyon-nagyon rúgoztak ezen a jogállamiságon, akkor nem kell tartsátok, meg szarolakok vagytok. Tényleg? Úgy emlékszem, hogy erre ez volt az álláspont, tehát lehet, hogy mégse rakják bele a testbe ezt a pénzt, nem mintha ártalan neki egyébként, hogyha megjönne. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. De hogy ezzel elértünk, igazából a szabad szemmel nem látható összegekig, ez az, amit, uh, hát nem tudom, hogyha leosztjuk Bugatti-ba, akkor is rohadt sok. Ha leosztjuk magyar költségvetésbe, az is nagyon sok. Igen, ez mindenképpen nagyon sok, ezen nem is kell tovább gondolkodni. <laughs> Én most itt valamit bénáztam, úgyhogy mindegy, most nem, nem... Még nem tudom megmondani, hogy mekkora a magyar költségvetés. Addig munka számnak fogadjuk el ezt a 22 ezer milliárdot, ha forintban nézzük. De ez már tényleg az a nagyságrend, ami teljes elvontság, teljes abszurditás. Én ide írtam ugye azt fel, hogy ha csak egy milliárdig akarnék elszámolni, az tartana valami 95 évig. Ezer milliárd forint az... Az mindenre is elég lenne. Tehát, ha valahonnan szereznénk hirtelen még ezer milliárd forintot, azzal nagyon sok mindent el tudnánk intézni, nem itt a világban. Igen, igen, igen. Tehát ezt, ez a nehezen elszorható mennyiségű pénz. Hát nem, azt elkölteni, mert nem lehet, azt már csak jó célra lehet eltenni. Jó célra, meg ott vannak e, erre a célra egyébként államok, aminek pont ezért van költségvetése, hogy, hogy szakemberek kis csoportjai azt mondják, hogy mennyi, mennyibe kerül egy Magyarország méretű állam költségügyének, egészségügyének az üzemeltés, és akkor srácok, adjatok már, mondok egy számot, 200 milliárdot, mert kének kórházra. Uh -huh. És akkor azt mondjam, Józsikám utaltam. ez már nem megy ezé, azonnali utalása, tehát holnap jön meg. Közben annyit sikerült kiderítenem, hogy 2021-ben az első negyed évben az államháztartás hiánya 1144 milliárd forint volt. Tehát pont ebben a nagyságrendben esik az, amennyi hiányt pofozott össze nekünk a Covid és a kormány egymásba kapaszkodva 2021-re. Pontosabban 2021 első negyedévére. Látod, egyébként erről beszélünk, hogy most azt mondom, hogy egész évre vagy az első negyedévre ez nekem mindegynek tűnik. Pedig négyszer annyi. Nem, nem olyan nagy a különbség, Igen. pedig hát négyszer annyi. De mivel mind a kettő a szám, hogy már egyáltalán nem tudom hova tenni. Ja, hát ezért, ezért mindegy. Közben elvégeztem egy osztást, Úristen! És a következőre jutottam: 1000 milliárdból csak 1798,7% magyarnak tudnánk venni egy Bugatti-veiront. Más kérdés, hiszen a Bugatti életében nem gyártott le 1700 darab autót, tehát a sor végén levőknek többet kéne várni, mint a Merkurban ladára. Van itt még néhány számom: 35 milliárd körül volt, vagy valamivel több, inkább 38 milliárd volt. Már a 2020-ban az államháztartás hiánya írja itt egy, hát írja a népszava, ami egy, ugye egy egészen másik szám, mint, ja nem, de merre szülyeséget is mondok szerencsére. Inkább 81 milliárd. Na, de, na sehogy se áll össze. Hát az előbb azt mondtuk, hogy 1144 milliárd, ugye? A negyed év. Igen. Akkor az ugye négy negyed év alatt valami 5000 milliárd lenne, de két szám szerepel, 81,2 és 37900. Ezek a számok nem nagyon fura népszerű grafikát találtam, nem is vagyok elégedett, megmondom úgy, ahogy van. Nem akarom tovább titkolni, ezzel a grafikonnal én nem vagyok elégedett. Felhívadt őket, de szerintem most már senki nincsen bent. Igen, igen. Á, hagyjuk is ezt a telefonálgatást. Ugyanígy egyébként a másik, hogy a, azok a pénzügyi cikk, amik, amikben egyszer szerepel a forincol, és utána százalék pontokat emlegetnek, azokkal nehéz bármit kezdeni. Én egy számot szeretnék látni. Ja, te mindig a számokat akarod látni. Ugyanakkor az a helyzet, hogy te, aki ezt az adásnaplót írtad, az ezer milliárd forintnál megálltál, és a tízezer milliárdig már fel sem váltottál. Lekapcsolt az agyam. Úgy van, tehát ez már itt, már a te agyad is lekapcsolt. Tényleg az van, hogy ezer milliárd forint fölött már olyan nagyon nem érdemes nézni, hogy az pontosan hogy is van. Ez például az a száma, mennyire biztos, hogy lehet venni Szigetet. Szerintem nagyot is. Lehet, hogy már több nagyságrendel, kevesebb pénzért is lehet venni egy Szigetet. Ez valószínűleg már az, az, a, az a pénz, amiért nem csak, egy Szigetet lehet venni, hanem kisebb államokat. Ezt inkább csak a nevünkre tudjuk venni. Oda mész, azt mondta, hogy lehúzná a nevedet, és mostanak ez akkor szeretnél, nem tudom, én türkmén basi lenni itt. És akkor azt mondják, hogy Poli úr, ez ennyi milliárd forintba fog kerülni, nem mondod, hogy jó van, de van-e visszajárójuk. <gül> Mert sajnos nincsen ám kisebb pénz. Uh -huh. Hát nézd, eljutottunk az 1000 milliárd forintig, ami még csak 3 milliárd dollár, ami azért nem olyan nagyon sok pénz. Az USA éves költségvetése, egész biztos vagyok benne, hogy ennek az ezerszerese. Hány nullánál járunk? Hát, hogyha ezer milliárdról beszélünk, akkor e, 12-0 lesz az. Jó, akkor nagyon régen elhagytuk például a földmars távolságot, ami 18-on nagyságrendben mozog. Értem, tehát ez a kilométerben. Aha. Ha egy kilométerben, akkor hozzadunk a hármat, akkor méterben itt vagyunk, oké, ez a nagyságrend, jó? Nagyon jó, akkor forintban legalábbis eljutottunk a marsig. El tudnám képzelni, hogy esetleg... -e... Dollárban azért ennyiből még nem lehet menni oda valójában. Igen, persze olyanokat nem néztünk meg, hogy mennyibe kerül egy, egy Amazon most, vagy mennyi, mi a teljes piaci kapitalizáció, vagy egy Microsoft. Ugyanakkor meg azt a, azt a nagyságrendet értük el, ahol államoknak a költségvetése, nagyon nagy multicégeknek a, a teljes kapitalizációja mozog, ahol már nem csak az van, hogy nem felfogható összegekről, meg méretű létezőkről van szó, hanem hogy valószínűleg az igény sincsen meg arra, hogy ez, ez átlátható legyen. Uh -huh. És uh, akkor most itt, itt igazat adok neked bizonyos kérdésekben, amennyiben lehet -e egy cég gonosz című kérdés, amit, hát hogyha nem tudom, szer nem vitatom, meg különböző adásokban, akkor egyszer sem, hogy, hogy az a cég, ami ennyi pénz, pénzt ér a tőzsde szerint, vagy ennyi pénz felett disponál, ott igen, ott ilyen összegeknek a mozgásáról, és uh, ezt le nagyon sok tulajdonosra, meg piacra, meg tőzsdére, meg ilyenekre, Ebben a bonyolultsági körben dolgozik. Ettől még azt fenntartom persze, hogy Facebook az lehet gonosz, hiszen ott alapvetően csak, mert Zuckerbergnek van szavazata, hiszen nála van azt hiszom, az 50%-os plusz, 50 plusz egy szavazat, de ez szinte mindegy is. Csak hogy ha azt akartok mondani, hogy a világ bonyolult és nagyságrendek nem egyszerűek, akkor elértük ezt a végpontot. Elértük, és a végpontot megpecsételjük azzal, hogy közben végre megtaláltam, hogy kb. jól emlékeztem, 23,5 milliárd forint. 23,5 ezer hogy van. Jaj, de bonyolult. Mondom, figyelj, figyelj kell, tarts, tarts ki, mondom. 23, 465, 402 millió forint. Tehát 23 millió millió forint. Vagy valami ilyesmi. Na most tényleg, ezt... Dobdát a ez linket is, kérlek, holnap hagyd megszámolni a számokat benne. Ez is jellemző. Ezt a végre, ahol megtaláltam, az az új index egy cikke, ahol tényleg sikerült leírni ezt a ezt a csodálatos megoldást, hogy 23 millió, millió forint. A, van odaírva milliószor millió, hát az csak milliárd, nem? Szóval hogy van ez? Nem, az több. Egyébként most találtam egy, egy cikket, az Adó Online-ral, amely szerint 7000 milliárd forinttal nőtt tavaly a magyar államadóság. A, de ez az államadóság, nekünk a kiadási főösszeg kellene szerintem. Az lenne igazán érdekes. Na, de hát itt... Hm. Itt bénázunk csak a sérőben, googlizunk a helyet, hogy... Elköszönnénk a fenébe. Elköszönnénk a fenébe. Ezt még hozzáteszem, hogy nem csak az új index. A 24 ponton is ugyanezt a számot írta le. Tehát ott is 23 millióször millió van. Tehát az azt jelenti, szerintem, hogy 23 milliárd. Jól mondtuk ezt. És az már egy közepesen nagy ország éves kiadása, mármint állami kiadása összeszedve, az már jó sok. Az már tényleg az a nagyságrend, amivel az agyunkat nem terheljük tovább. És mivel mi már nagyon elfáradtunk ebben, az egyrészt hosszúra nyúló, másrészt e, csupa számokat tartalmazó oldásban, úgyhogy mi elköszönünk. Úgy, Sziasztok. Siasztok! Ha eszetekbe jut bármi, ami illik ebbe a mi kis skálánkba, akkor azt még nem tudom, hogy ebből hogyan lesz adásnapló, hogyan lehet ezt megvalósítani, de mindenképpen úgy akarom megcsinálni, hogy ez bővíthető legyen. Tehát küldjétek vagy a Telegram munkon, vagy e-mailben leginkább ezen a kettőn vagy kommentben a metihedarhu Jövő hét normális adáson, aztán pedig uh, guztustalan, undorító, uh, testszagú nasztagjelzás lesz a hardverekben. Még az jutott eszembe, hogyha már ennyi módon mond, küldhetik a kedves hallgatók, akkor elküldhetik ezeket a számokat Patreonon is dollár formájában. Ez a patreon.com Permeti Eteor. Különös tekintettel 23 ezer milliárdot. Jó, nem kell 23 ezer milliárdot küldeni, az nagyon sok lenne semmiképpen. Hát, De tegyétek valaki ezt. lesz magát, ne dumáld le őket. Jó, egyébként, hogyha valakinek ez a mániája, hát most kik vagyunk mi, hogy ebben megakadályozzuk. Az nap, amikor ez beérkezne, a másnapott egy nagy aszpirineltömött völelésével kezdeném. <gül> Szervusztok, kedves hallgatók, álmodjatok plüssmedvékkel. Sziasztok!